Too late to let him say good bye so good morning good morning sand team for since morning good morning good morning to you and you and you and you good morning good morning we've got the whole night through good morning good morning to you at the good greener than the bn lusiana in the morning in the morning. as in Mississippi when we left the movie show the future wasn't bright but në klubin e mëqesit në vallet e klubeve fermë 104 edhe në ekranin e Club TV's ah gorda nga nga kjo se ç'është kjo kush ma kjo laringiti ku ti unë se ç'është ky laringiti kam kam pirë një çaj sot ju unë them as serioi çajit Mjede Por, e, dhe, a, dhe. E, falem derit O, më fali, a jeri është këtu me në më i gjithashtur A tini është këtu me në Më gjesi Ollë ta gjithashtu, sigurisht Kemi edhe Lorin Tërezin Më gjesi Më gjesi Më gjesi Por, nuk është një që Nuk është një që Do kaloj Endhjene të gjonë apë se të gjonë? Ja. Si të nejqe pak shumë Nuk të tahet është një të nejqëzim i fytit, i laringut Së kam në një shqecim q <coughs> se kam mirë laringun. Do kaloj, laringu. do kaloj. Po. Kështu. Çfarë më përfshmura për ulta? Përveç të thua do kaloj, do kaloj. E. Sigurisht, morti un mendoj për gjëra. E, e, e kam arësish po. Në fakt kur të them gryka duhet të pish gjëra të ftohta. Po, braka. Të fëtotë, kam dëgjuar, po, po. Ja me, po. Të po, po, po. Po më duket se bësh Daulla për aftë. Po, po. Jo, është ajo. Don praktika. Fto ti. Kam infeksion tythi. Le të futesh të googlloshësh edhe. Jo, ajo ka, por ke bajamet me me infeksion. Ai nuk ke bajam, nuk ke bajam. Unë kam bajamet me infeksion. Po, mund të them kam laryngit, kjo më tregon mua tashi. Po, ndonjë çaj me dafin. Çaj me dafin. Aha. Mirë, okay. Para se na knaqë. Po. Mos filloj me damare tash, që më jethun, u çova që që peshë. Një prerë të marrës të shëron. Një herë për gjithmonë. Po, po. Oh. E sigur t'kyo? Ajajaj oh, Earl Grey, ishte qaj që pivon E kam të zehur atje dy her ma tje Se e njën e par e harroba Edhe uphtoh Po t'i paske dje kër kër kër kër Jo me jo E bërra për... Ajo ndijet mirë Kër është kër që të shkon në poshtin të zetë E mm. përbëllon për mm -hmm. Duk e si kur i t'i zgjeron këto Këto jo venat jerë se futesh ai direkt në venas sepse do ishte për tërhequr me gjakun. Pjesët e venave e kisha pjesa brune. Më ke fjalën për si quhen ato? Përfitin ti. Pa, përfiten. Këto tubat, këtë unë, ezofagu thënë ato. Etjera etjera. Sa e ke pas anatominë? Anatomia? Sa më e më të fare, nëse kanë bërë herë. Po si s'ke bër? Sa për të kaluar razën do të ke pasur zi. Pas ke munguar, pas ke munguar shumë, po nuk e di. Ej, mirë mëngjes. Unë korrto vida të fundit. 2, 3, 3 vitet e fundit. Në biologji bëhet edhe anatomia, është anatomia e njerëzit, pra siç bëhet. Por e kam harruar, ka 700 vjet më parë. Po më skaq jetën më parë ashtu se biologjia apo kështu. Do bën sigurisht. Duhet të thuhet se biologjisë. Për biologjisë pra është, bën kapitull, kafshët bën një vit duhet të bëhet anatomia, gjysëm viti, se shpejtim. Osiç ka që në atëherë. Po gjithsesi, mirë mëngjes, u harrua. Faleminderit. Dobëim si do si... bëjmë është jint e jinte sot po, Asë më besoj që ishte po, jint e jinte sot po, po, po. po, Mun gjithmonës e është të prend Jo, në gjithmonës e është e mërkur Me të ndrejtën Së <gryt> jo, <nga>, të <gryt> bukur oh, Së kërë ka i si kur shpeci Jamë edhe një dit Edhe një dit Edhe një dit uh, uh, Për ka shënë nga që kam unguar olë ta 2 dita të si kam qua e tërfar E këpëton se Së kërë së kërë njërë në së Edhe më ka thëngur ta numëroj javën me artin e Oltës këtu. Ah, okay. Ah, e sji Olta, dua. Dhe dje kemë gjatë. Kur mungon ti. Po prandaj duhet si e martë, unë. Mos po duket çdo gjë sesim momentin ditur. Kjo është dita e dytë me Oltën për mua, kështu që. Ah, është e martë, është e martë për mua. Para më duk këso, po asnjë kompliment nuk ti ta pranosh. Jo fare. Po ashi që nosot. Nit. Mirë, nejse. Jero. Pam. Ti e më e mirë. Atin, ti ish kërqyër Palemderit, palemderit Lori është pa fenomenal I është dhe konsumë Ne jemi klubi më qesit, tunë uh, këteve <gjus> të gjemi një qitë bikanë tërë Palemderit edhe të ju orëtë Ti e ajo që jebë kuptim Ajo, ajo të, Ajo tijavës, po, Ajo Ti e aji E madhërishmja Këtejemi i basfak klubi më <gjus> <gjus> që yes, e hapjë okay, të zërshmjë E hapjë është dite einte, data është 4 uh, 4 shkurt Dëshmore të 4 shkurtit Këtë e mbas fakt, ta një t'i gjojmë nga Mobi, kjo qëhet Parcelan Arësh për konsumë të mëgjesit, mishdashur, kjeni mirë, mëgjesë Kënë i ardhur në krybin e mqesit, anë i 7-10 minuta miqtashur, ju jeni me Klab FM në 10.4 Edhe në ekranin e klab të vëzë Po, edhe në ekranin e klab të vëzë Edhe në ekranin e klab të vëzë Edhe në ekranin e klab të vëzë Do të kemi të një edhe frumëzimin e jërit për ditë në sotme E mandej mm -hmm. do të shkërim të kë Olta Cila në informon bimotin Olta në ka bërë një parlejmërim për ditë në sotme Si dita me shi e kësa jatë Kështë që leta të gjerim, për në fillim jeri Atërë, shpreja që unë kam zhjetur për sot është nga Aristoteli dhe është kjo Ataj që dinë veprojnë, ataj që kuptojnë i mësojnë të tjerët Bravo Bravo, bravi Simon Së këtë qaj thua Bravo, bravo, bravo, bravo Aristoteli Bravo Aristoteli Vaqë zhënë mërë Merpik mm, mm -hmm. mm -hmm. mm -mm. E eh, dhe shumëkopas E dhe shumëkopas E verda Urdro olta Bravo telli Bravo telli right? <laughs> Aristo Aristo Aristo E me thamaj një Aristo Se gërë ditë një Aristo E dhe dhe dhe dhe një Aristo A zbërë Oriste Urdro Oriste Aristo Aristo Aristo Aristo Aristo Aristo Aristo A, po nuk e t'dia? Okej. Okay. Po nga t'a t'di. A mirë, bashdo me... Vë t'a t'gjim dhe njërë. Dish, përfum, vë t'a t'gjim dhe njërë, njërë shpej. Po e sikur. Dhe pësh motin. A t'e edhe, njër, edhe njërë jeri me motin dhe pasaj vë t'a me, <laughs> me shprejnë e një t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i Tremb dos 10 grad. 13 gradësh në moment, 13 është edhe maksimalia për sot, pra ka arritur pikën, pikun dhe 12 do jetë minimale. pse ka ishte ngrohtë? Mm. Shumë ngrohtë ishte fakt. Ndërkohë që 99% janë shanset për shi. Nga dal me kanatiere. Këshoj me kështu bluzët. Por gjatë ditës fillojnë të zbresin shanset, kështu që edhe pikon Me orë, dhe më thënë E du të kemi dhe zëtë kemi, pa, ja, dhe pa, kemi, dhe kemi Po, po, po Po nësër, ota si Nësër, nësër të dashur mishë Dhe më thënë, sot, dhe nga ora 10 e darkës Do pikoj më pas, nuk do kemi më pikime Nuk do kemi më nevej për qatër Nësër, vetëm djel, altir Fatë mirësisht, falim oh, derit, olta Mirë, falim derit Ajo, rovë sholta Lovë sholta E, lovë sholta E, lovë sholta E, e Tani, unë n kemë në facebook edhe e hapim në një herë. Mhm. Mm Moraveshi oh, o... ka vdekur jo. Sadna. O, nuk ka bër namin ajo. Kush është? Oh. De... E kë ai qartë gjithë. Sa ç'është? ë Personazh tek personazh tek pom. Mos. Un e pash tek të parën uh, po. Po kush është sim... ajo bukurëshja? mirë pra aty apo unë nuk e njoh. Këta personazhe më kanë trail dhe nuk i njoh fare. Nuk di, skuzhimi. Tani Bidaj është personazh apo është emri kanë përshtypën që është emri i filmit. Emri i filmit. Kan përshtypën. Po ka një njeri në film që quhet Bidaj? Si më thon Julia tek Po më duket se është ai tjetër. Duhet të ketë, po. Më duket se ka, ka një. Duhet të ketë një atë Julia. Po, po duhet të ketë një. Unë e pash kurrë. Para e e pash pranë Brëm, kishte vënë një një foto ëhm Uh, fotoreporteri Armando Babanin. Ëh mm. uh, ishte ironike dhe ishte një foto e një lajmrimi vdekjeje. Domethënë nga ato që janë nëpër rrugët ona kështu, mm -hmm. por ishte me foton e Sadnës dhe thoshte me ëndërim të thellë ju njoftojmë që <laughs> edhe <pa është> <laughs> uh, varrimi bëhet në Tufin. Në diçka në orën 13:00. Po, ka vdeg në një ditë, thoshte edhe un fillim me marrën për të vërtet, se për një moment tash kush është kjo? Po, nejse, e pastaj kapa, e kapa filmin e perceptova. A dhe di vura një status se pashë vazhdonte kjo. Mm. Sa kishim për ca artikull, artikull. Por lajmi artikui kshu, artikui shtypje, Artiku pa, pa, pa. më artikulli këshu, artikulli shtypi, e kam më thalli. Artikull serioz. Domethënë po. Sa të tjerë pasaj akuzonin sadnën se Faina kishte sadna që e nuk e di të mëanconin shumë larg. Megjithatë un un uh, kisha bën përsta. E kishin hyrë në analizë. Un shkruaja, un nuk e di kush është Sadna dhe jam realisht i lumtur për këtë, jo vetëm sepse sot nuk jam në zi, se e parash që ishin mërzitur shumë, un fakt isha shumë i rehat. Por, sepse ato qindra orë të sadnës, si kam kaluar me familjen dhe mishtemi, kam zëndojnë liber me dorë, apo kam përnënjnë pun. Brava. Koha jetë të sonë miqë është e pak thueshme, e tilë që asadna, asdojnë tjetër, që nga e hergjon, nuk nga e këthejnë të të të më kurë. Ka mm -hmm. Seneca, po të lezosh, stoiku, një mm -hmm. vjeder, nga Roma, Seneca thotë, si do nësë për kohën, menagjimi i kohës të të shgja me vështirë që njëri ju ka në anëvet. Edhe ata që mendojnë për këtë, prap nuk arrin. Shumica mm, as nuk e vrasin mm, mendjen, mm. kështu që ata janë blosur fare në me menaxhimin e kohës. Mm -hmm. Por thot, për shembull, të merr njëri 20.000 euro borxh dhe mm -hmm. vjen një ditë t'i kthen. Po nëse dikush t'mer 20.000 euro, 20.000 orë, po them, da. apo apo 1000 orë apo 100 orë, sado mirë njohos që ti je ndaj teje, nuk t'i ksam. Nuk t'i kthen dot do më. Edhe njeriu më mirë njohon se ti je kohën që ta kam marr nuk ta kthen dot më. Që do të do se koha është, si tu, është kapitali mëjtë shmuar. E këtë e thoshtë aji 2.000 e kusur vjetë për parë. Mm -hmm. Kujtes me kohën, dështë, njerëzi që ju marrin kohën, më mirë u jepni para, më mirë u jepni mal, më mirë u jepni diçka, por kohën, mosua argjoni njerëze, mosua jepni njerëze kotë, kohën të duaj. Sepse nuk ju akthejnë do të më kurë, orë, ditë, që farë do që ofshinë, kitët humbura me njeri për shumuk, Sojë, unë në këtë kundvështrim e kisha, oh, po ça janë mërzitur shumë. Yeah. Po, po, më thashë si duket, unë uh, ku di un ton pa këto kushte na ka ofruar jeta. Mos u bëni hipokrita, më mosu... thonë. Edhe çfarë do të thonë hipokrit? Hipokrit do të thonë se qëtë... këto kushte për... na ka ofruar jeta. Po, jeta tani nuk është jeta që të merr nga hunda. Jeta të merr nga hunda dor ti, mm, nga mm. një herë dhe të vendos para televizorit. E thot, edhe shiko aty. Shiko Sadnun. Kjo është <hõ> jeta jote. Po, po. Ajt çfarë kanë shitur. Mund, a gruan për hipokrizisën tashu se tash, tash mos argjën kohën duke pasur sad, në të vësh. Tash, a e, hipokrit që do të njëriu që tjetër thot, e tjetër bën. Thot këtu dhe bën ashtu, që i bie gjuntje mpan si më i malli sad në... në në. Në të vërtetë. Në të vërtetë këtë. Ëm, unë Ma dietë mund të kesh pasur edhe letë këmbim, më s'ka. Letë bon kanë pasur për më tepër. Edhe më shumë sa asha ti. E pasur lëngje këmbim me sadnë uni pierdë jeli... kafe domosht. Po pra. Ëm mm -hmm. um, gjithsesi, eca ja, janë mërzitur, jam mërzitur, thonë, kjo është kohë që ne kalojmë me familjen, thonë ata, sepse jemi të mbledhur gjithpërshem, thotë, e ka gëpim thotë, se sadnën thotë dikush. Ë, uh, është e gjithë familja, kështu që kohën e kalojmë me familjen. Ajo se kjo është oh, kohë familjare. Ja. Po po kate drejt ai personi që shkruan se si si miet në... flasin për telenovela dhe shumë, bravo, ja keni mësuar shit. A sti rish në Facebook për shembull edhe Edhe thuaç të gjithë jemi në Facebook, kështu që është ko familiare, apo thonë se çfarë? Në gjitha të <gjithi> me... Me mesajë, <laughs> pa. Pa. këto gjëra jam ne, flasim me mesazhe me njëri tjetrin. Po. Këtu, këtu, se mos na ofrohen mundësitë të tjera, ti zotri thot, që ti kalojmë ndryshe. Fleti thot se e ke xhepin plot dhe e fut familjen në makinë dhe largohesh. Wow. wow. Është gone beja. Bravo. Po. Ku e keni parë familjen <laughs> e Blendit <pa>. këtu <laughs> në fund? <laughs> po. E fuzën në makinën, po. Blendi s'e lëviz fare makinën, pse s'e informuar. Plus që s'e kam gjëtin dash plot. Se, nejse. Disa si. Nei, s'ks. Nuk ti bën llogaritë sfisolla. Jo <g> vetëm. E <escape> din ata më mirë se ti. Kjo është, do të diskutojmë fare. Që më falni, e shifsa atë nën sa të duash, kush ka qefta shofi se asma ëh, as jo. Ë, më thon si, të s'mund ta them totolam. Okej, mirë, nuk mund shprehem tashi. Ëm, hipokriz. Hipokri, hipokri, hipokri, jo. Jo. Në mënyrë hipokri. Faleminderit. Atëre, kemi ndërprerje shumë të shkurtër. Do të shkojmë në publicitet kur të këthejemi mishdanshur Do të flasim për episodin e fundit të Të bidajt bidaj, bidaj. po, Këtu në klubin e mqesit në klab.fm në inqin.pk to lose them Mm -hmm. mirësevini në klubin e mëngjesit të Vallet. Klab e fem në 104 edhe në ekranin e Klab TV 7 24 minuta në këtë moment. Un jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes, Gjitsi. Mirëmëngjes, Altini, mirëmëngjes, Oltës dhe Lorit gjithashtu. Në klubin e mëngjesit çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10. 10, faleminderit yeri. Për të Luca. Ëh. Mm -hmm. Kam një një dilem të vogël për Juve. Mm. Po këtu duhet ta merrni në sensin e një loje. Dakor. Okej, okay, që mos ta mos a përjetoni Um, teve fort janë disa periushje që kanë ndjenjë të forta kundra vjetjes. Megjithatë, atë është një është një test. Ëh. Mm. Nëse do të ishit të detyruar. Pan, që të vidhni diçka. Vazhuaj vazhujse as lojë. Ëh. Mm. Jeni pjesëmarrës në një lojë televizive, në një test, në një eksperiment. Çfarë duash ti? Ëh. Mm -hmm. Por, të thuhet, jeri deri sot në orën 6:00 pasdite. Pa. Duhet të vjedhësht diqka Nga di kush E pa përcaktuar se qfar Se qfar vlere E se nga kush Vetëm më zbanalizohet që do vjedhën si lo ljaps E këpër se ja, qka nga puna ja, Apo kudi un Diqka dhe me thënë në këshu Qfar do zgjidhje të vidhje Qfar hey, do vidhje S'marti në altës <laughs> Ja, gambatalli. Mendoj pak, pastaj e përsijhemose. Kur ka filloja Hjerit, duhet menduar pakolta. Gjep arsimërmuar është fakt i thënë. Është kard në momentin që do të ia vjetur smartini bën nder. Po pra, sidomos. Se po mundohet që ta heçi. Do të vaj lar. Ska se lajong. Mhm. Çuçi kjo është fëtya për juve. Nëse do të ishit të detyruar që të vitni diçka si pjesë e një eksperimenti, por vjetja duhet të jetë vërtet. Po pra. Çfarë do të vitni? Mhm çfarë do të vidhnit iri prapë më mundohet po mendoi ti një herë un po direkte te tharrin e shtetit a di do e do pazararti sot shkosh as në burg domethënë kështu gjëra te tharrin apo floririn apo florin e kanë vjedhur e të ta them bankën bankën e duash ëh ëh ti ke mi lekut në dorë direkte se floririn duhet ta shesësh ta e e jo do ta shesësh apo floriri është më vështirë ajo pjesa përish mi lekë kam përgjipin un se keshi Mund të gjen me numër seri, kështu çdo gjë që ta kesh, dhe çdo gjë tandea kështu, çado prishësh. Po, e gjej vendin. Me peliche do. Si jo se kanë problem. Gjet vendi aty të tjerave, amanë. Mirë, dakor, okay. Tjetri, tjetri, pra, ti do të vjedhësh të sarish. Do bërë llogarit pra. E kanë batalli, po diçka, diçka me Botisë vjet do një të sarish. Mirë monetare. Jo, nuk e kuptove lojën. Loja është diçka që ti realisht do të mund ta vjedhësh. Jo, jo loja e parë që ti më imagjinare, Olta. Çfarë do mund vjedhje, Olta, me kapacitetet të tua të hajdutris, nuk po flasim tash i. Ku më qen ti? Kuptet e komshije. Ministre. Ka, këpustet e këmë shihes që i le jashtë Këpustet e këmë shihes? Po, më thijesh kur në gjitëm i marrë dhe Ashtu. ka ish mund marrë <laughs> Oke, okay, mirë farim deri Ka ish mund marrë i jeri uh, Ka ish okay. kapaciteti nëse thua Oreja ti, ti se ke, ndoshta se ke përvuar mm. vetër Mënd kesh kapacitet për më shumë Mënd shko është kuti unë nga nëjë dy qangë, rrho pash <laughs> Ja, ja Ana kemi plot tani nuk, <laughs> okay. Të, okay. Mjë, nuk nuk më të vetëm rroba nuk mundi dalloj. Hajde në orinjash pa diçka të vjetur për shikon çeshat të ngjet. Um, <laughs> 14 vjetaltë. Nëse nëse do detyrohesh, jo um, për çevin tën. Po po, nga haur. detyrim për faktim do të vij të sjellësh diçka të vjetur. Do të vidhja dilën Tiranë edhe vidh. Është një aparat këtu. D60, atë do e merja, do e vidhja, do e sjell. Hajde ta i hapaj. Ja ja ja gjoshë di lojën, ja kusifet. Ja kushtenga i doti i radios ton. Në fakt dëgjoj dhe ka vite aty, atëse ka vjet me. Jo, por gjera të tjera të ngjashme. Të ngjashme. Olta tani skeç çai bën. Po. Bravo. Kur ta kërkon blendin ora 6, skeç bën. Mëse po na e bëlojën unë që ta filmuosh ti. 880 më thot Olta vetëm te lekët e ke mendjen. Po pse më 880 ti se ke mendjen te lekët e? Jo, nuk e ka. Po ku e ka? Po se ka pranë. A ta thot ku e ka? Ai sa do. Unë do vjet libra. Po da. Do vjetë libra, do vjetë dituri Do vjetë... Ka i kura e ko? Pa, po, ka i kura e ko Nisërta Për ti, shakaro Do vjetë paswortin e Facebook-u të lorit Se kjo është koha Në më më më se taj e veta, i s'ka i gjoha Në më më më më më më të lorit Ma da i blendin, kitesha të ndin Në filloj me këto këshu Do vjetë aromat po të mira i që keni Do vjet një film nga Pirate Bay E ke po e zishtë Dë të dodojë sënëtë Dë të dodojë sënëtë Dë të dodojë sënëtë Dë të dodojë sënëtë Dë të dodojë sënëtë Dë të dodojë a përbete Do vidja Librat Shaint Edhe pasaj do studioja Kemi dhe Lorin Kemi dhe Lorin në faktë Nuk është përgjigjurë enda Lorin, qdo vidje Lorin? Nëse do të të të rroshet vidje Nditshka ja, E shikonjsh? Dhe shikonjsh? Dhe shikonjsh, kam shumë njërë Një, Lori, një mm, mm, mm, mm, mm, mm, Për një, Lori? Mm. Duhet isha i detyruar pa tjeder I detyruar? I detyruar? Ashtë i detyruar pa tjeder, ajo pa tjeder është pak Parazide O i detyruar, o iq I detyruar, do vjedhës një qëka në se zbëm, Lori, më dryshe E pësonë kesh Lukë duat të të themë se qa do të dodu Se ka fëminë të gjimë Po pa diçka të vejdhur. Jam thjesht to, si të filmat e uh, ose librat e Charles Dickens, ha? Ata që alem Oliver Twist-at. Mm -hmm. Dilni, vitni dhe hajdeni këtu pasaj. Sillni mallin. Çfarë do vitje lor? Po kjo nis 6 nga këto nis 6 jo jo Samsung 6 po nga këto si kanë këto Edge Edge Edge Samsung 6 çfarë çen ata më te kush e ka kalorin kujt ja ke vënë ka kalori këtu a si do ja a si do të bënin nuk e di a si do të bënin po më shumë 6 Edge A zblokohet ajo? Nuk është me këso që blokohet. Po, është ta dieli mirë pastaj. Ai do të shohim pastaj, kemi sa shok. Mirë, 26H do të vje di Lori. Okej, okay, ja, një eri... konkrete, kjo është konkrete ajo. Olga, kputucët e komshiës lart. Unë. Kujdes se shkalla është dorëse. Se derisa i thotë tu, duket se i ka panje atyher. Ka thënë, hm. Po, po, aha, po, e herkëm. Atyra suvënë këmbëdan, një pas. Jo, i tash kputucët e komshiës pas asaj që do të thonë për ata. Sen çka e thon për ata? Altini do t'vithë <laughs> një, <laughs> një aparat fotografik mishdanshur Një aparat fotografik jeri, jeri, jeri? në dhërsa jeri Makino në altës për Makinë në altës për Ndorkoj shë, po Blendi Po Kujë dit i kësa Unë do vidhja libra pra e thansh <laughs> Do vidhja libra Po bëjdi do që ka i... më seriose të një libra më, E u, e seriose, unës doat të më presentuar Aji në vjeti e të nërme për masave Normale Që kam i të mërshmi, dërë të shimun që kam i të mërshmi 1 000 000 1 000 000 legios, në milion lekë idut. Në milion lekë ose dalti me vlerë çdo pa. Ka rën 60 60. 700 dollarë alti. Unë do merre të 70-ën, po vetëm se ka pika <gjnë> të rastit. Nga tek kuqe për. Ato do merrin. Si jam për pika tash jam për dy, jam për katër, pesë. Për katër, pesë do që jam bën kështu, mirë, faleminderit. Uhu. Faleminderit për dhuratën. Ikuaj. Themim bas pak në klubin e mëqyesit, nëse do të ishit detyruar të vinin diçka, çdo vidhnit. Klapi fem 104. Ës radio ja ku flitet Real hmm. sok, ne flasim real këtu. Ti thënë sikur ti gjithashtu flas real. Crazy nga Siull, Club of Fame. Hello, hello, mirë mëgjesi Mirë se këni ardhur në kryubin e mëgjesit Ora është anë i 7.35 minuta në kryubin e mëgjesit Në Club FM në 114 mm. Unë jam blendi këtu bashkë me Gjerri Mirë mëgjesi, gjithëve Bashkë me Tomen Hello Kemi Spike-un Mirë mëgjesi po. <laughs> E dhe zonjën David Që i tukëm petëm këpët Mirë mëgjesi, lori Niku si. në ka shruhetu sotë mëgjesot Do të vidja shtetin Thotë se sigur ta vidja Teoria do nuk do të arri kurrë të merrejë as një përqindje të vogël nga ajo që na ka vjedhur për ditë. Mhm. Mm Niko me një qendrim super vjedhje. Politik? Po më dila mm -hmm. ty kur protestojnë tjerët edhe më ja, shumë ezazhë. Ja, do ta nuk do të protestoj, do atë <laughs> Ndërkoj, ta thjesht të vjedh. Ndërkohë që Blerta më thotë nga detyrimi do vjedhja ndonjë çantë plot me lekë. Ah, të zgjidhja ta hallë me këtë rast. Nuk e di, shumë, shumë, shumë mirë, shumë shumë lekista. Nëse ndonë duan që të vjedhja diçka <laughs> me detyrim, ndo vjedhja makina deputetësh për shembull. Po, edhe edhe diçka do të bëj, do i hidha të gjitha në det. Shumë difuzja, difuzja deputetëve. Ju vjen marsh edhe ti diçoja kështu ti. Plotë pa poshtë. Me gjithë ata brenda apo? Ne lutem tashin në në Vrasë në këtë qırmë. Them thjesht makinat e putërisht. Makinat thjesht. Po. Edhe ëm nuk është se do i dëmtosh. Thjesht do bëjnë që ata të blin makinë më të mirë. Dëmtim qoftë ajo. Pse do nxjernin tietrën nga garazhi, e kupton? Shefim që shikojnë një makinë deputeti që mbytet. A, a, a dhren dhe kjo t'i qka? Pa pa, mirë A të tonë, i ke këto qjef e këshu, i ka më <gjubi> Si Perversiteti E ke mërësish nuk që në të në të kjo Ska gufi Ja Unë kam qjef <gjubi> që i koj makinat e butetërsh Qëm bërë Të në zhyte në në nuj, përshon Pa de butetët brënd <gjubi> Ska si t'ke që Së mund të kemë unë qjefet e mirë po Dëshat me kënecë nga jo Marë kënaj si me të ndrejtë Nuk e dia duhet të shitsem apo që marr, marr, nuk nuk kam se të bëj hipokritin këtu. Trem që të marr. Oh, sa shef do ishte. Son gama i parit tek më i fundit, 140 makina. Përveç Eduard Ndotsaj. Po. Ai i shtin e tretenën. Cini e tretenën makinë. Atyre. Ëh, un anagramën e kam gati, nuk e kam pikturuar akoma, megjithatë dua që Të bëjmë lojën e mbrapsht më parë këtu në klubin e mëqyesit. Loja e mbrapsht miq dashur është kur Altini mm. jeri e kam dhuruar atë. Ë? Mm? E kam dhuruar atë fjalën, çe thash ti? Anagramën. E anagramën. Okay, e kam, kam dhuruar sepse ajo është fjale e vështirë. Shumë njerëz nuk e dinë fjalën fare. Ë. Bëhet aq më e vështirë. Bëhet aq më e vështirë, vështir, kështu që. Okej. Okay. Okej. Okay. Ëm, um, atëherë, loja mbrapsht miq dashur është kur un kam thën diçka dhe Altini ka kthyer të gjithë regjistrimin së prapthi. Mhm. Kështu që un do të flas tani mbrapsht në klubin e mësjesit. Dëgjojeni, nëse arrini të dalloni se cila është fraza që un kam thën, keni për të fituar një dhuratë nga dyqani taksi. O dyqan taksi.com. Hej, po shkojn ti e orta? Po. Me të drejtën un më Ato që pa mbash kam dhe gjë tjetër. Mendova se ti je, jo, po. Shkoj tek dyqan thaxpi.com, më po shkoj tani, mm -hmm. shumë shpejt. Vetëm, domethënë, njëra nga duratat do të jetë do të jetë përjubë, më tashu do të jetë falas. Por, po shikoj gjërat që ka. Ka lërmixhëresh. Ka shumë gjëra, bro. Shtëpi. Sepse mendova se kishte vetëm elektronikë Lori. Je je. Por është mbushur plot ashtu. Shikoj përshëm që ka ka kompjuterë. Po. Do të thoni edhe ai kompjuter, eh, elektronikësh, po patjetër. Po kishte përshëmull rroba, aksesorë, rroba, çanta. Uhum. Ka kujdesim personal, me me Po shoh këtu për shume këto makinat e rrojës për meshkuj, piastra, për goca, gjëra të tjera, shumë të mirë. Të gjitha në natyrë, ja ku janë elektronika, ka Xbox, ka Xbox më ne. Mm -hmm. Ka lojra për PlayStation But... Need for Speed që kanë atje. Ëh ka kancelari, nga këto kamerat, topa, gjëra për palestër. Palestrë e ka... palestër, domethënë sports mm -hmm. and outdoors, e janë dyrat e kancelari. Ka bish gjuterin shumë o, dhe prajshu mund të dërshetë dhe doratë Dika, pra. tiganë To për shqtëpim, po Peshore elektronike a, 17 okay. mil lek të vjetra a, Kushton një peshore Ka që njësët e peshë, është për 17 mm -hmm. Dhe më dhe elektroshtëpijake, calorifer Pshesa bo, me pshes korent O, njëra këshu Hekur Ka për makina rota, kasetofona, njëra dhe Se kisha, kisha ide në gabuar, që ishte vetëm për, për elektronikët sa gjërat të aktuara, por... Ja, por... për zëgjit. Jo, të duen thika. O. Sa thika të duen. O. Sa të duash? Edhe si ti duash. Po, so. edhe beshje, përsta e pa. suze, qanta, mm -hmm. ripa, në gjitha këtë gjërat. Që që, te duxan të duxanta, si pikom, gjeni nga të gjitha, por një durat nga ne dhe e merë një falas, nëse gjeni se qfarë kam të në nuk të klip. Kujdes. Një nolë, panë, në estra, shuk. Qfar? Edhe njerë wow. të lutem Tu, duke së kërëkam folur kines, shë? Wow! <laughs> Bravo! Dishoj edhe njerë Një olj panë në estrek shuhk Edhe njerë Asë e që do të fara Unë si jam, uh, unë jam në të Shtë. Një olj panë në estrek shuhk Një durat nga Dushan Taxi Picon Pra atë që do të vi pari me përgjishen e sakt Do të gjeni se qfarë kam thënë nuk të krive, kam thënë parqë, e kam shqiptuar në mënyrë të shkoqurë, por atini e ka këthy e registrimin së prapëti. Edhe njerëje. Edhe njerë. Ja, edhe do dhe njerëje. Edhe dhe ja. dhe 30 herë <laughs> do të japim. Shtë. Një nëjë panë në nësë drëkë. Shuh. Oh. Do të të të fjellë e parë më barën me shë. Panë. Sh panë. Pa. Më barën me shë. Shuh. Panë. Shuh. Shuh. Shuh. Sh -uh. Sh -uh. okay. Sh -uh. Ne tani më kujtuva se çfarë është. Shengas <laughs> super. Tani më kujtuva se kam. Më kujtosh që të kadal. Faleminderit Olta. Kam një Olta limper... ti e di çfarë. Kam dalim për. Po sa më tregoj Altin dhe është truheshse ieri. O ieri do the një. Dijeve njëri, kjo është për ty, vetëm për ty ieri. Për të fundit. Ne nojman. Shuh. <laughs> Okej. Okay. Mirë. Para se të shkojmë tek muzika miq dashur që është uh, The Other Side of Love nga Jack Savareddi duke ardhur. Do të bëj një pyetje nga aktualiteti, nuk ka nevojë për uh, mosu, mos e mund domethë. Ju e dini, një masaker ka ndodhur diën në uh, qytetin e Elbasanit me tre të vrarë dhe shtatë plagosur, mm -hmm. por në lajm e kryeprogurori thotë që në fakt është ky qytet i cili sundohet nga kriminaliteti. I cili është qyteti që sipas kryeprogurorit ëh mm -hmm. është vendi ku grupet kriminale sfidojnë shtetin. Kjo okay. qytet do me tënë Ti s'ke qipënë, ka talë l... Shtetë në vetë Shtetë në vetë, eshtë qytetë shtetë qy Qytetë shtetë, e kështë qështë? Dis i Spata! Për për o, bima, the emba Spak, këti qëhem të një nga Jack Samoreti Ora 7.23 Bu thua i se Ju jeni me klubin e Mgjesi Dushë e jeni të mirë Mgjesi 14 shkurt Lendi jeri, Aldini Nolta Alo, Mgjesi Hello, Mgjesi Hello, Mgjesi 100.4 Enjoy it people. Hello, hello. Mirgjesi. Mirgjes, mirgjes. Ora është në 7:48 minuta. 1 2 3 4 1 2 3 4. Ma keni ma keni një çufundë dalin. Okej, dalin, dalin. Se çika këto kshu. Uh, kshu, uh, kshu, pa. kshu, po se ishte niksu. Ishte niksu po. Moment pak më parë. Po shikonim duheshin, duaj qetësi. Me të <laughs> drejtën na Po shikojm um, këto kamerat e... ose regjistrimet e policisë me kamerat e trupit. Mhm. Mm Kanal 2, njëra është e avokatit. Avokati se këshojm se nuk e dim se kush është avokati, sepse ai e thot vetë se un jam avokat. Thot, Një avokat. Jan Terezi thot filani. Jan Terezi. Po. Je je si <laughs> po çoj? Je duke bërë gabim. Në teatër ishte ishte e Zotit Mit Dhënës. Po? Çi ç bëri gabimin fatal? Çi bëri gabimin fatal atë? <laughs> Shumë interesantë, janë jan, jan, jan, informative dhe kanë dhe një element alëgëtuës Këto videot e, e, Nikos e, e policis Shëndet e, hmm. e të fjallë e vërtet Po, shëndet e shë e kollë Në shëndet e fjallë e vërtet kër kollë Ishte e të shtitur Ishte e të shtitur, vërtet? A i të shtiu ah, Kanë njerë që të ngatronë që të delë për të shti Po për të ti, ngatronë që të, dhe... të monë ma Lëri ka stilin e vetë Lëri e ka kësho pfffum <laughs> Atër, unë e kam anagramën gati Shumë mirë Se jiri është thekur për anagramën mm -hmm. Jiri këtë se gjithët otë Gdojnë në mbrafshë Nuk e mendova, dhe nësështë si jeshtë shkruajta Pa e mendoar pështaj Aha, dhe pas e shkrujtë këtë duhet Po, po tim të e nuk duhet ja. e Dhe në mara të mara. <laughs> shartin, nuk të të heririm Bëj qatë duar shaltin nuk krujtë Anagrama Në klubi në mingjesit We, we, we, we, we. Ojera Anagrama më përsët është e? e fusë mirë tu oh. wow. E fusë mirë tu Mirë tu 06 29 27 22, 22 Dërgonë me sashtë dhe tuajam Anagrama E F U S M I R T U E fusë Mirtu E gjeda, jo mm, Mësë kam mm. gjedër Një sekund Bamparam E fus Mirtu 069 207 222 069 207 ja. 222 22. Do fitoni një orë ga Premium Watches Kujdes mm -hmm. E nga trova herë në parë 06-29-27-12-22 Dërgoni mesaj të tuaja Paharuar të shkroni dhe emri Për që në fituaj Kjo fit është për një orë nga miqtëdan Tek primi muaqis Miqtëdashur një orë nga primi muaqis Për atë që vjen I pari me përqyqen e sak Tek e fus mirë tu mm -hmm. Kujtës Tiriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Pa më të gjemi të njërë ato? Pa, pa tider Fjallën brapshë të lutem Pa tider jëjnë Kujdes Një nojnë për në estrëk shuk Kë që ga e bështirë Kë që ga e bështirë 0, 6, 9, 20, 7, 12, 22, dërganë me sa zhëtuaja të Tani shuhë apo shulli? E të ditiri Tashim bedet Oke, okay. mirë Tiri riri riri Dijon Kam që shumë interesander Se her paseri të regojja në një video në injekshu Por... Dhe të rëgjët i shkan që kanë do dhurë në një supermarket në Londër. Mhm. Mm Njemi në një supermarket të njohur si... Një sekundë, se janë më shumë sësa, sësa një. Whole Foods, ka më përshqipjen. Kjo është bërë në tisa vënde. Qëfarë është kërë? Um, unë kështë a parë një video tjeder, për që është e një taj që. E... Jemi në supermarket okay. dhe dhe njerëzit janë duke bërë shopping. Mm. Tani aty ka disa artist, disa tenor, disa soprano, të cilët janë veshur, sigur janë uh, pjesë stafit të supermarketit, tam, sigur për blenë ato gjërat. Si, mm. si zakonisht atje. Dhe papritmas, ndërsa njerëzit janë duke bërë uh, shoppingun e tyre, uhm, mm fillon kënga, shpërthejnë këngë. Po jenë në supermarket E kjo, kjo është skena, shqipa Shqipa këti E ti gjojnë Kjo është muzika, i që të gjojnë Anë nëmbanë supermarketit Shqipa <laughs> <laughs> Shqipa është la travjata Të dhim një gjithon kë i shmanduri Këndon vetëm O pra prit mas Pasajti kushtjet erë, se bukur. Ma njerzit janë uhduar pas së dukepar. Jam i sigur shumë shpejt të nxirin telefonon për ti filmuar. Çfarë zëri i ka? Është një artist. Jan bashkuar si ja punon një supermarketi. Klasë zgju. Bravo departamentit Mishit. Bravo Bulmeti. Bravo, bravo. Mika na bëti njerësisht atje? Super. S'mendon më her mua për shon? Jo. Shkoj të më bëni? Jo. Fatjesht. E fus Mirtu është anagrama për ditën e sotme. E F U S M I R T U 0692070222 sipas krye prokurorit. Qyteti ku krimis fidon shtetin është... Durësi. Durësi! është në driti 009 t'in barënumëri, fiton 2 bileta për në Cineplex. Po, mirë, pjëti tjitën nga aktualitetit dhe shkojmë të kë Wasted Love është kjo. Kjo kënë këtare, bukuroshe, hmm. thotë se deputet dhe ministra i kanë në kërkuar ose i kanë ofruar Ta. shumë para në mënyrë që ajo të kalojë. Në jetë romantike me ta uh, uh. O, oh, fletë brinjë i wow. deputetë Partiës Demokratike Pa identifikuar Por, uh, si shodhë të këpanorama, përmëndë edhe ministra që I thonë, Kashke, do të trajtoj si princesh, i kanë thënë Si unë, si unë, un, Dubai, ti princesh e tjerë e tjerë Dojë toshë si princesh, i thonë Po, kështë i kanë thënë Vetëm, vetëm, hap të, vetëm, vetëm, uh, jo gojën Do, uh, edhe, nejse uh, Ideja është, <laughs> cila është, është këngëtarja, thejmë basma It's everywhere I look From Las Vegas to right here Under your dresser Right by the ear yeah. It's creeping in sweetly It's definitely here There's nothing more deadly Than a slow-growing fear Life was full and fruitful And you could take a real bite The juice pouring well over Your skin's delight The shadow it grows And takes the depth away Leaving broken down This prize is belly the shallow waters flows the shallow waters flows the fainter we go into the fade out number the shallow waters flows the shallow waters flows the fainter we go Heading deep down we hanging on the pa da pa da raba da badab dab dabar abab mirësegnianu që bënim pjesë në valën e kramë femninë 104 edhe në ekranin e Club TV çdo mëngjes me juve ngjora 7 deri në orën 10 mm -hmm. un quajm Blendi. Kjo quhet Jerin. Mirëmëngjes. Ai ja, ato al quhet Altin, mirëmëngjes si Olta dhe Lori. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ah, thërë. Ne vamos u tallëm me Lorin ju, sa e imitoni. Atëri ti nuk e pse flet në emrin tim, mua mëlqen shumë ku Lori thot mirëmëngjes. Pse e, pse në karakteristike Lori do mua mëlqen. Emam bëti ato fat që ta dinin. Si ta bëj unë kështu mbas çdo gjë e karakteristike që thua ti, se edhe ti ke karakteristika të tua. Po normal. Unë do t'imitoj ty. Si do të bëj? Le ta provojmë se. Provoj një herë. Po. M'fali po unë. Jo, mos e bëj ashtu tani. O bëhet amau mos e bëj hiç. A mos e bëj hiç. Është shumë larg blendi. Është shumë larg blendi. Është shumë larg blendi. Po na nuk thashë ti. Ne sot mirë. M'falni, kërkoj ndjesëri. Nuk e pranoj. Po si bëri ti atë? Nuk, nuk e pranoj fare. Jo, jo. Po fare do të pranoj. Është yeah, një veprim shumë i shëmtuar. Shum shum po ti mund të vjosh ta bësh me Lorin, s'ka problem me që ti s'hapi. Mm. Okej. Okay. Atëherë, oh, well. faleminderit shumë për komplimentet. E herpësevshme. Asnjë gjë. Shigojë. S'kishha me ty. Se të erdha aty. A njërë. Let's go invite you. Okej. Mirë, um, se kuptoj pse degradoj ja, mu abetit tiri këto është si që nishtë mbe... A bëmen ti shukurkanis apo hof në balkoni Bravo Jiri, shpëtove <laughs> Amani Jiri se Ndërkoshe to... kam një fitues për anagramën 013 më baronumëri Leonorës dhe më ka thënë triumfues Në që se ndo që dhjë përten sot Jiri ti deshë para që të aguzash Orë, unë përthusha për vete, përthusha për blendje Gërën shakara vetëm kur jenë katë parë Atë, Efus Mirtu, ish anagrama, Efus Mirtu, triumfus. Bravo. Dhe jo Efus me turi, si ç'to tema. Efus me turi. Çfar? <laughs> <laughs> <laughs> Efus me turi, thos. Jo, jo, dhe është triumfus. Ncuk, ncuk. Është triumfus. Okej, okay, bravo. Bravo. Bravo kızos. Një. Ha, Ndërkohë që Hajria fiton dy bileta për nosin e Plex poshtë po ka fon Jessica Ndoy. Jessica Ndoy, <laughs> <laughs> është saktë. Bravo. bravo. Mm, mm, mm. mm, mm, mm, mm. Aja, Jessica Ndoj Êshtë të jom... vajza, pra që Për i... në rritën sociali, për shikë që është edhe të k... Të panorama Të një kjo është këngëtarë? Si kjo më të më të më është për... këngëtarë, jeri, përësi okay. se Deputetet e kanë gëtruar për modelje Paj që është të më djetë Kjo të unë se modeli, mm. jam në këta Tani, me thëmë drejtën, mm, olëta vinte në duke diqka mm. Ekspozitimi, Gjesika ndojt është, është Shkom për te i këngës të më të më të. Së më kujtonë Adele, a i shumë se më kujtonë uh, Nese Mdoj mm. një këshu artistët e zhanëreve tjera Po Së fësha e, janëre... e është faqe shumë se toni, është, E gjithë e drejta e saj, jam të akord Por nga rëna tjetër, që se ekspozohesh ka i shumë, mëndja të shkonë tek seksi Nga rëna tjetër edhe deputetit të drejt kishte fundja Lek, po, të... Lek të i ka Lek të vjeta i ka, se mos ne ka vjedur ne Se mos janë pare dhe populit um, Deputet dhe ministra në thotë që më kërkojnë seks kënë drejt parave wow. Fletë gjësika në doj, të regonë aferat e politikanve Me që të dhe nuk ka përmëndur as një emër, kam për shqipin unë ës ka treguar disa me po un po lexoj nga probleme. nga ajo që ka shprehur gazetarja Elisabeta Ilnica në Panorama thot Elisabeta shkruan prej më shumë se një viti Jessica Ndoyi po zë gjithnjë e më shumë kraunën e mediave vizive të shkruara dhe portaleve herë me këngë të reja un skam të dëgjuar asnjë këngë nga Jessica Ndoyi më së fundmi herë e parë që e dëgjoj herë me performancat performancat seksi dhe fotot tuajse nudo Or, kulmi më për rritidje, kur për panorama online, ajo pohoj pas një kompleks, se një deputet i kisht ofruar para në këmbim të seksit, vetëm të me jabi numërin e logaris, pa do të ambaj si Gots Sheiku, ka thën deputeti i Parlamenti Qiptarë, si shpër në doj. si dojnë, Jessica Ndoj. Ok, oh, të nga për logaritaj, o të Just të të më të të më më dhe dhe të, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Se mund da bënda për fanë, po dhe... kjo e famë shumë është. E shështë, e shështë, e shështë me famë, e shështë edhe me famë. Po për sotë, se në se njihni përsonë, on se njihja. Po për pasë, se një ajeri, në të jeti me tokë për shumë, shë kur të vit tjetri, kjo të thotë, shëkotë, thotë se unë, Unë, uh, si gosë uh, uh, që ikusë parnova, do të angresht pjacën Nëjse Por, me qëtë thotë, uh, këngëtarja me dy versionën për deputetim Gjati të zdeshme, mediat kanë raportuar se deputeti që këshën nga të smorë këngëtarjën që se këndojë për kise partijë demokratike Por, pas kontaktit në brëmë në darë, këngëtarja thotë se është këshkuptuar dhe se deputeti është i partijë socialiste Ehe, uh, ehe, uh, ehe, uh, ehe, bon, uh, ehe, bon, uh. ehe, ehe, ehe, ehe, ehe, ehe, ehe, ehe, e Basë nuk e kam kuptuar unë mirë gazetaren Osa ajo nuk më ka kuptuar mua Por është lapsus E për teta është se deputeti përket parti socialiste kësheruar ajo Duk e unë dire të që ditur Se përse duhet të jetë kaqërënësishme në gjyra partjake e deputeti Ka shumë të drejtë A unë nuk mere me politikë atë në ajo Për mua në gjitë derrat një turi kanë A ka lërë Uh, A koleg po. Nice, po. Megjithatë ajo, uh, siç po lexoja, e ka refuzuar deputetin pasi ka thënë kush jam unë që të prish familje. Nuk jam nga ato që prishin deputeti sigurisht, ka qenë mm -hmm. i martuar me fëmijë. Por ai ka thënë vetëm diabi llogarinë bankare. Tani timo më su mërmë këtë punë ka thënë se familja nuk prishet. Ti më jep numrin e llogarisë dhe çdo gjë rregullohet. Tashin. Numri i llogarisë kam përmendur vetëm fillimin. Po, po. Se po thit për numrin e llogarisë jaap de un. Allë mazi, më mbaj mua si djalë Sheiku. Po ta mbaj ti. Po. Ario blen. Por, jo më jo. Më miri. Un falem deri tota. S'do të baj un. Më mirë se ja, ja ti un me një frym tash. Vajta. Ario <laughs> blen më miri do. E ma thotë lloj sinqeritetin kështu, si nëne. Po tani. Po tani. Të kam vëlla, të Shiko? kam mik. Zëra këto Nuk gjëra janë janë jan, un jam jam tepër plak për të filluar këto lloi aktivitete. Këto lloi aventurash. Po. Nëse pasai, deputetët e, deputet e miliarderëve nuk është shumë. se kanë ai shumë. Atë u lutuaj për ekipin tjetër. Po gjithsesi, ëhm, um, atëre ganti. Dëgjojmë zërin e përgjumur. Cili është ky deputet? <gibli> A është deputet? Jo. Okej. Okay. Me shumë fjalësh ke private se në shtet është drejtë drejt. As if laughs more of it. Oho. Vetëm drejtë drejtë. E, drejt, e morave kush është? <gibli> Jo, okay, ja po ta kuptoj. Mira, ja po ta kuptoj. Me dnyojmë të njëjtë. Me dnyojmë fushkë private në shtet është drejtë drejt. Me të njohme është ke private. Se në shtet është drejtë drejt. Okej. Çka dashur thot autori? Autori. Nuk e di. Por, ta dëgjojmë ndër. Patjetër. Me dnyojmë fushkë private në shtet është drejtë drejt. Me të njohme është e private, në shtet është drejtë drejt. Mirë, 069 207 222, 069 207 222, nëse e gjeni do të, se kush është kjusot ria që fletë? Eri, në kam një ide, për nuk e di, a sakta, po ja Pare. <photos> me sakta përja. Pare, ma tëvoj me zëtullet, pasë dëmë të. Ta se më pasaj, mu mirë, s'ka brinë. Ta se më pasaj, ta se më pasaj, ta se më pasaj, ta se më pasaj, ta se më pasaj, ta se më pasaj ja me b me p me p po jo nuk e di po thuaj me kush kush me prezogej ja im do po jo ja emri me pa jo jo s'e preshi jo nuk e s'preshi ky ashtu ky është më i ri ky është më i ri se preshi ai ri pa andje nga zëri që është më i ri shumë më i ri m'an dhe shumë më i ri që ai ri fare domethën riosh to the presi është sa i vjetë dobra po dis shumë më i ri se preshi vieti po i ri është nuk ka mbushur të 40të okei ai që ka flingom shekam i ri si un mir po po Kthehemi pas pak dy minutësh në përleshje shumë të shkurtër me miqdashur. Kemi, ti di që harrova ta them, kam kaq gjë që dua ta them edhe harroj, thua je. Thua je. Se u plakam. E, po shkojmë më afër. Po shkojmë 30 avash avash. Ëm. Um, do të bëjmë <laughs> një quiz me serisë të ndon klubin e mëqesit. Nëse doni të luani, kemi një quiz me tre pyetje miqdashur. Nëse i kaloni këto tre pyetje në telefon live me sukses, Atere, ju keni një kontrol të plot mjekësor në spitalin Amerikan Një kontrol të plot mjekësor për atë që i kalon me sukses të repytje Por, duhet nga shkruani nëse jeni të gatshëm që të luani Në 069 27 222 një mesaj që thot mund të më merni Mund të më merni dhe ne do dhe emrin tuaj Dhe emrin ta dhe Ne do të ju marim në telefon e do të ju kalonim në për një kuit me trepytje Të thjeshta, en, po, të thjeshta, të thjeshta. Nëse ja dilni, do të fitoni një dhuratë. Ikim dhe vim shumë shpejt me tërën në klubin e mëmëjesit në Club Femme në 100. deri deri nuk e mbylla me dashë e marrën vesaltinë okay <laughs> mm. <laughs> sorry po çanti lori ja më e po çanti lori mos çaj lori vetëm ti mos çaj ti rena çaj boku çaj um hey gati je ri gati për për gati për get për um gati për duhet të jesh gati i ri nuk jam gati e kam ngatëruar shumë yeri sot Nuk të gasoj me njeri Aj, të gasoj me njeri Një ditë në tonë Në, në, në, në Sa kemi jolëta? Nuk u ankova mm, mm, mm. Ja, <laughs> man, E dihënë që doni E unë në një në gasoj me një Një një një një në në estrek Shuk E kanë gjedhur E kanë gjedhur E kanë gjedhur më të dojë Ollëta është Kush kërcen në plonin Bravo në plonin Wow s <laughs> Kush kërcen në plonin Dijoni dhe njerën, brapsht Një një një nj Ja është ku. Kush? Kush, kush, kush. Atëherë 686 i numrit. Ju jeni të tmerrshëm. Ju jeni të tmerrshëm. Ej dëgjom. Ehm um, kemi për lua, të luajtur një quiz me tre pyetje mishdanshuk dom klubin e miçesit në nëse doni të luani e të kaloni me sukses ato tre pyetje. Emri anë të e mjë, e, mjë, bëjmë live në telefon do të na shkruani emrin tuaj dhe thoni mund të më merrni në mënyrë që ne të mund t'ju marrim mund të jeni që skeni nge? Pam, ose jeni zënë për momentin. A sa duke i dhënë makinës, nuk duam uh, të pengojm duke i dhënë makinës. Se asojëse dhe... policat sot janë me kamera sigurie këtu. Po, kështu është. Po ndërkohë si. po, kemi janë, uh, ndërkohë kemi këtë Jeri. Pam. Teng. Po. Oh. Mm. Jo, kë kën kën tia tia ka parë Blendi? Jo, kë ka parë? Ka parurun. Këthe ke parë Jeri. Po. Po parë njerë. Por Jeri ka parë Dikë, dje, vetë do që të luajm lojën. Kë ka pari i eri, kështu që okay. do të bëjmë përdi e ti, tje, e tjerë, e tjerë, e tjerë. <laughs> në njësështi i pari blendë? Uh, Letë njësëllëta, me që është vajzë. Ok, përësës e njësëllëta. Mirë, ok, është një djallë. Ja, bravo. Ate, mm, mm. Lori. është... Kënëtare, ja. Pa. Këllore. <clears throat> Nëmë tërë djetë në më lishtë. Ja. Ok. Jo të mamë këmëtare, po në atë rrugë Në atë rrugë? Mhm Soprano? Pa, bravo, bravo. Wow <gj whispering> Si qëtë Si qëtë Filonimi mm -hmm. me vë Ja Ah Êshtë jeri Këpëmendojmë Ndërko Ndërko ja. dhe modele Dhe më thënë ja, soprano ja, ja. dhe modele Që ja. më të ngatërosh Ja Ja Modelje është është pra, nga no, të resu e mirë Okej, ojta Ehm është 40 e lartë? Po. I fillon emër me i? Ja. Fals. <laughs> e ai në Valmonë, do gar, do vërtet. Po, nuk e kisha dier. Është territori shqiptar. Tash mos e ke parë që qundi këtu. <laughs> ja, jo, ja, ja, a ja, ja, a jo, jo. Ajo vjen në Shqipëri, do thot. Po, nuk është për momentin. Nesër, jemi më shumë. <laughs> Shka këtu për diskutuar. Un kam një opsion. Me sipër presm virradha. Do zoti mbi. Un jam keq me emrat, po gjithsesi, psi imazh do t'i di afër për ndim. Është me Në më thanë është sigurisht mbi 40. Po. Ja, po një çim herë. Është me flokë zeza? Ja. Jo Lori. I, I, I, I fillon emri me M. Jo. O Samir. Kush është M-ja? Majnora në Albani? Ja, s'e ke gjet. Është më e madhe <Gülme> akoma. I fillon më e madhe akoma. Edhe si artista. Okej. As artista. A te Radin? I fillon me M. Edhe si artista. Majnora në Albani, është më e madhe si artista. Mirë, mirë, po edhe kjo. Altini. Me Altini është atini është sa. Mm -hmm. Po mbiemri me t? Jo jo jo. Jo meta. Po më vjen falti, ti pse më pyet ti? Po mbiemri po, po shumë. Lër më atë të bëj pyetjen atit. Okej, okej, ndjes, ndjes, ndjes. Halo, Olta, Olta. Jo jo jo jo. Nuk kaloj te Olta. <gibit> Ajo po <për> i gabim. <gibit> ishte gabim, oke. Ti qoftë donojm. Unë u dogjja se. Ai u përgjigj me të, po. Ai supozoi me ta diskutoj. U dogjja i sesa me të, kështu që nuk ishte ai. Po ishte pyetje, pyetjen e bërë ti. O meu, para em emri, o doja se se, sim, nós dão um mundo a partir. É m. Pá. Bionda. Pam. É m, pam. Pá. Okay. Ontem tinha um dim dia. Olha, cá há mensagens que vi, mensagens. Eu dizia mensagens, me estão a falar e far, pô te sicon. E far não é só prana. É, portanto que, pá. M. Pá. Edit. Aham. Bravo. Bravo, orta ke fituar lojën? Falemir, faleminderita. Një lule nga bota luleme, formu, yul, <laughs> Jumbe, e luleve për mua, ju lutem. Prapë skuij vjen të Tilori? Jo më, tash e gjetë. Ma no. yeah, e gjetë? Nuk e kërko të shkurtra. Ja, e gjej, më vjen të shkurtra. Është të shkurtra. Provo të zjasësh dizojn flokët. Ku e pè, ku e pè sonë dit Mihali? Përballë nesh. O... <laughs> <laughs> Përballë nesh. <laughs> e dit Mihali. Po. Edit Mihali. So mm -hmm. pronto. Mir, faleminderit. Të lutem. Jeri kespara ndit Mihalin miq dashur, ata që kanë gjetur do të marrin, do t'i japim atij që kanë ndit para nëpërgjinnë saktë dy bileta për të parë një rën nga premiera që janë këto të premte miq dashur mm -hmm. në Cineplex. Room është njëra nga Rafaela. Premierat. Rafaela filmu. Sta 03 bara numri. Ndërsa tjetra është Creed. Creed. Kështu që, që mund zgjidhni midis filmave Room apo Creed. Creed është uh, vazhdimi i sagës uh, Rocky Balboa's. Mm -hmm. Tani Rocky merr në, në... patronazh në trajtim mm -hmm. djalin në trajnim, e thoshën. Tha... Djalin e Apollo Creed. Creed-it. Po. Ah, Ish rivalin, yes. shokun e tij të dikurshëm, mm -hmm. i vrarri, do të themi, i vdekuri në ring. Në ring apo Creed me Ivan Dragon okay. dhe ka lënë tashma... një djal, ka lënë një djal, Ta. djalin është boksier dhe këtë djal, si thua, në fushën e boksit e ka marrë e merë në nën flatrat e tij një angel si Rocky Balboa. Çetani okay. është është një plak, një plak i mocshëm. Një normal. plak i mocshëm, por me eksperiencë. E ka dhënë të... Petraana që tek Rocky Jax, që jam. Telenovela vazhdon. <laughs> Telenovela vazhdon. Sadna. Këy di period këto tani, kontratë më e paguar për vitin 2015. Imagjinon? Është i rreshtur në fakt në kaq 2015 sose... dhe prap ka fituar shumë Katy. Mm. Mirë, më ngjisimë se keni ardhur në grupin e mëqjesit, mbalet klap e klapëve femrë 104. Edhe në ekranin e Klap TV-së, mëqjes. Njeri i chim i mbaron fjalit. Më kënaq. Është një gjë shumë mirë kur i mbaron, si thonë, i mbaron fjalit njëri tjetrit, është kështu si shenjë që keni ndëgjun shumë bash. Ëm, um, e vërtetë është. <coughs> olta, do të luhen diçka me me Facebook, me Facebook. Si çuasti Olta? Olta. Reka. Olta Reka po olta reka trr r okay, r r r nini okay. nini okay. nini nini nini mati skevën asin qen në facebookun thënë prej kohësh po nuk kam kohë robotë makinash ke akoma nuk merre më të ma printon pak ato se pa e... më duhet lutem atëher kam mikroskop pa parë që ma dërgoën sot në mëngjes prapë krosot e ti po me lule këtë ah është me lule çao çao makinash po kvar vesë makinash jo nuk e zgjando me lule jo jo Çelësu bukur. Uftimi, okay. Ehm, um, çunango sa jeni me klavë family 900.4. Un jam bledi, kjo është ieri. Mirëmëngjes. Ky këtu është Altini. Mirëmëngjes. Kjo këtu është Holta. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes ti. Mundania që dha ti atë cross code që m'vendin mund ta shosh. Po mm. vërtetë? <laughs> Jo, un do të shikoj, e shikoj për për t'u treguar dgjua se më tepër. Si duash. Peraja shikojmë. Mm -mm. U, po mi, ah. Pra shanu, po. Oh, neshtë, neshtë shum, më, fal, oh fal, my god. Kjo është oh super. Mm -hmm. Kjo është lule. Në, mm në, -hmm. në, në, në, në, në, <shu> në, në. Çfarë lule është ajo? No, no, no. Uh, Në çfarë Zambag, Zambag, Zimbël, Zimbël, Zambag, i jemë sadhokës. O to Zimbël. Ja kush, kam thënë ti Zimbël. Zambag është ndryshe. Ëh. Ç'është au. E sot dava atje. Po sot është bër. Tani mm -hmm. në mëngjes. Po bra, në orën 8:12. Është e freskët. E falenderoj. Dhe fotoja dhe video. To video që pam në pak më parë me kamera, paske kanë qenë nga Ministria e Brendshme. Po bra. Doon ka një faqe YouTube Ministria e Brendshme. Që i përhapë. Dhe u kënaqën ato. Ka vajt 103000 views. Ju më ndëshon që mund të, edhe ta bën llogarim me. Mos e, jo, shikoj kjo kamera është mm. e gjithë shumë e mirë, me të drejtën. Mm -hmm. Kë ka gabim, e ke gabim. Tani unë nuk e di, por policia ehm mm. uh, po them për shtetet e bashkuara. Mhm. Polici ka të drejtë, oficer i policisë ka të drejtë. Edhe të të fal. Mohu gjum, domethë nuk është kështu që. E shikon, po, shikon domethën. Domethën shih situata, në polici, a, po. E vlerëson situatën. Tash i varet varet nga shkëlia, ëh, mm -hmm. se ndryshe është ke shkaluar me 5 kilometra apo me 10 kilometra limitin. E zëm është me 80, po bën 90. Në ndryshe është e, ndrysh është, është me e 80 apo bën 140. Ëh. Mm -hmm. po. Se afërmendjë gjërat nuk janë njësoj. E ndryshe është nëse ke një fëmijë të smur në makinë, që po mundohesh ta ta çosh për një urgjencë, mm -hmm. ndryshe është nëse ke pir trut edhe ëh. Normal. Kë dal për Ajo von, qëse ka gjëra, më ndoj që nuk duhet të jetë kaq kështu ëm. Nuk e di se si është, nuk po paragjkoj, por nga ana tjetër pastaj këto 20000 lekësh atë këto kush e ti, kush un jam unë, unë jam avokadë, unë jam ti etë veçel. Këto pastaj di. Tani shumë ulot të shkypazari 20000 lekë vetra, e kupton. Ja kjo, para lekësha. <laughs> 20.000 lek të gjendrë pëse saj do t'i pa, Shumë pak pra është nuk të tundon, të, të ndonë fare Me gabimin që ka bërë a i 20.000 lek të gjendrë Pëse sa ndë, shikon, qështë nga është mitë marja Qof 5 lek, qof 20.000 lek është një soj, mm, është një soj. Ka qenë me 2.000 lek dikur Baj më ndullu Ka 2.000 lek pa. Ka qenë pra më 96.000 2.000 lek një përsa e u rritu për 5.000 lek Pas a rriti 10.000 lek Ndojti një periut gjatë kohë Që policia ë Shumë, shum. kjo është ësht ka... për një bravo të madhe Kjo është nuk do të apranojë, e, e ka problemin me vetën është cjellja si policisë, e, e gjitha këto iqerët janë tjetër gjë dhe pastaj, policia është është institucion që në përket gjithve në punë fare nuk është që është policia e Saimir Tahiri dhe është policia të gjithmonë në të të të të tjetë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të A do të jetë Te policit do shkosh. Do të jetë figurë respekto. Absolutisht, do të jetë kompletesh shkufutur nga politika. Mos ka lidhje. Mos ka të bëjë lidhje. Policia është aty është sh sh shteti, po. po. Po. Në mbrojtje të ti. Shushe, iset mi të. Nëse, kush je 20000 lekësh atë këto gjëra, Tolta? Arriteni pazarin. Un, unë unë do isha që edhe nëse të thonë në radio këtë, prap dënohesh. Unë. <laughs> <laughs> Ose jop vitesh. Vërtet, po me sa. Ja, sa bëj shaka. Ti je e shkëlqyr. Vetëm pra. ti mos u dënosh kurr. Aman, të lutem. A ti mos bësh mos bëvë shkurr krime. Se jam familjar. Se edhe po. E lësh mir rrugëve në Tiranë burg. Jo mërz zotëni, jo. Vetëm ti jo. Ehm um... i Themburgut mbyllu. Mhm. Mm mhm. Mm Mirë. Nisat bëja një çdietë, po smë la Olta. Çona goca se më se bëjo më të dërgoi foton me ashtu foton me kështu. Do të bëj një pyetje. Do të bëj një pyetje nga aktualiteti. Mm. E pastaj shkojmë të djem pak muzik. Okej. Okay? Decord. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Okay. Kujdes pra. Dëgjoni këtë pjesë. <laughs> tarar tarar taram. Sot është ana kadër shkurt, si sot, mm -hmm. 12 vjet më parë, tam, nisi jetën këy rrjet social. Cili? Cini është rriti social që ka ditë lindjënë sot 0619 20 712 22, 22 dërgonë mesajtë uaja Oke, okay, unë jam gati të të një edhe për lidin e shkurëtër më një qëtashur është freskët fare, kështu që ledha bëjmë Lidin e shkurëtër për sot Shohem ze kuna të qonë Amerikan woman kënga në në në shkurtër, i sekon nga ndjeshmë në lidhjen e shkurtër, por dhe është e the dhe sot është sot. Sot është e ejnë dhe dita e 4 e javës Java është një model motorciklete qeke Kompania Java o themelua nga Franti Shek Janacek në vitin 1929 1929 është të viti kur në Shëba nisi depresioni i madhë Depresioni është një sëmundje shume përhapur pak e mjekuar Mjeku i ambulancës i si tha qytetarit se herës tjetër do të vënohet një orë Kjo o pane një vidi amator e shvëndar në rritet sociale Rritet social më vëpullon në Shqipri është Facebook Facebook nisi shërbimin më 4 shkurt të vitit 2004, 12 vjet më parë. 12 vjet më parë ishte 12 vjet ishte koha kur profeti Khalil Gibranit kaloi larg vetlindjes. Gibrani është libanez, por librin profeti e shkroi në anglisht dhe e botoi në San Francisco. San Francisco është një qytet në Kalifornin Verior i njohur për urën, porta e artë. Porta e art në fakt nuk është prej ari, nuk ka as ngjyrë ari, por është e kuqe. E kuqe është ngjyra e fanellës kombëtare shqiptare. Shqiptarët ndeshën e parë kanë kundra Svizrës në Francë. Svizra ka disa shqiptar në formacion, përfshir Shaçirin. Kur e ke emrin Shaçir të thrasin shkurt Shaço. Nuk e di se si të thrasin gjatë kur e ke shkurt Taço. Taço më kujton bokserin Cato, çato është pall kampion. We are the Champions është një këngë nga Queen. Queen është një grup i formuar në Londër. Londinez janë edhe The Rolling Stones që tani do të këndojmë këngën paint it black I see my riddle and I want it painted red no colors in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 Ceditua është fillojmë kështu, ta fshijmë tabelën e zezë. Ta bëjmë Zez, ganti. Feston sot oh. 12 vjetorin, e ka gjetur Mimoza dhe fiton dy bileta për nosin e Plex. Kush Facebooku? Facebook. Se su dëgjove? Facebooku po. Okay. Sa ma kishim? S'ka që paun ta kishim. Mirë bravo, Voldin. Tani tani ritëm. Ko për zërin m kan thën ylli manjani. Ylli manjani mendova edhe un. I lirimi ma bëri me shënqi, jo. Ilir Beqa. Ju si thasë se s'është deputet, të dy këta që përmendet janë deputet. Mm -hmm. Edi Paloka. Mm -hmm. Arben Imani, jo, nuk pra, kanë qetë. Nuk është deputet, kështu që çdo uh, deputet që keni përmendur, mos janë duke u marr me atë këngtaren këta apo Nuk e di. <laughs> mos janë <jen laughs> <që, laughs> <të> zgulluar. <zbulen, laughs> se ne nuk e them se cilësh ministresh, <laughs> sepse do të përgjigjem ne saktë, falni, ministri. Deputeti socialist, siç ka sieruar. Uh, kush mund të jetë nga deputeti socialist? Kush mendoni ju? Jo? Po mos e thoni se mund të jethin gjyq. Mos thoni për shembull se mund të jetë ky. As mos të shkojnë mendje që mund të jetë Ai. Ai teatri. Unë nuk kam asnjë mendim. Po, unë e. Jo, jo. Ne nuk e diim. Ne nuk e dim se kush është. Mund mm -hmm. ta dëgjojmë edhe një herë. Mund ta dëgjojmë zërin? Po, patjetër. Pa. Ne dëgjojmë shkëpullvadas në shtet është drejtë drejt. 069 20 70 222. Mund, më nuk më duket të thjeshtë. Mund të themi që është socialist? <clears throat> Po ti thëj se jes zësh deputet me valla. Po po. Tani ka qen deputet, nuk është. Nuk ka, ok, në rregull, ah. thashë edhe na dolë gënjeshtar, janë rregullat. Po se thash, në asim moment nuk është deputet, e fatj. Ku e thash se është ko tani? A tha? Po po. M'u duk se si u thash. Ja, jo, absolutisht. Pra nuk po, është, është deputet, por ka qen. Ka qen deputet, tani është diçka tjetër. Ah, është ministër, lëre se morr. A shkon kta që kanë lënë mandatin? Po, ka qen ministër. Kanë lënë mandati pra. Okej. Tërzoj e mandatin këtu Po jëtë që të kanë njën mandatin, ka që e kanë bajtu Shumë, shumë, shumë sësirë, shtamë, e shu tishme kjo Që është më zjedhja? Po ku t'i gjallë nësëzirë është? E të mërën dhe sheshtë këshu kërë ishte... Mm -mm. Si alasoj gjë um, Unë se kam i denfare dhe... Asun, se më drejta tani. tani, po vetë po personale, duaj që ta gjej <laughs> Me të një ufëm është kërë privati, se në shtetë është drejtë e drejtë Ka që e minister? Mështë prevalis, mështë drejt drejt. Të... Me t'njot më është dhe privatit, e më shtetë është drejtë dhe drejtë Po më ndohem të... Ka tekse, i ishtë gjenistër Nga toni pra e Ishtë ministër Me t'njot më është dhe privatit, e shtetë është drejtë dhe drejtë Ka punuar që i vogët? Ka punuar që i vogët? Uuuuuh Më njerëje, që të thot? E gjithë i kjoë Lori Wow Lori Na, na, na, na Ta i voglë ka punuar A të voglë, që i voglë farë, për e di me, të... ja, ja, me dio Që 12 vjetës? Donënë atë ura, 12 vjetës 12 vjetës E bëgje me di njerë me këto Me këto ndimë që së të përde? Ka qënë uh, pedagog, që 12 vjetës? Me të një ufë mëshke privatës e në shtetë është drejtë e drejtë Lërë se e morën veshë Ok, tani... ta një Talim deri të alëtini Për ndimë Për ndimë Përra, mirë, Dojnë telefonua sa ba mi... iqë? Po prejsim Aspet jamu ankor Ja erdi telefonuqi Telefoniqi? Si i thonë grëshishme? Telefoni, thonë, telefon Ne kam pëtaldje Telefoniqi? Kushtë e dida olë ta? Pa qike këto telefoniqi A shë ti grëshishme Alo, mirë më gjesi? Mirë më gjes Mirë më gjes Kushtë e ti? Rafaela Rafaela, u li pak bazat ati? Gana fleç? nga Tirana. Nga, nga Tirana, okay. Rafaela Savića. Nice try. Nice try, shumë mirë. Atëherë, kemi 3 pyetje për ty. Nëse ti i kalon me sukses, Rafaela, ke për të fituar një kontroll të plotë mjekësor në Spitalin Amerikan. Nisim? Po, nisim. Okej. Okay. Atëherë, pyetja e parë për ty është kjo. Jakarta është kryeqyteti i cili të vendi në Azi juglindore. Jakarta <të> O, Kambodja? Oh, jo. Oh, vien <gjubi> A, jo. A, më vjenë keshë. Nga bove. Gjise si wow. unë të rënjë një ditë mbarë. Kale usë bukurë, mirë pafshem. Čau, fariminderit yeah. shumë për të gjimin. O, oh, jo, jo, ishte right. e thjesht. Ishte e thjesht. Pestoj. Gjise si vlenë për të gjuhësit. Si vlenë për e dë gjuhësit. 0, 6, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 Kërë i qyteti cilit vendi në Azin, jug lindore, është Gjakarta. Sidoni, presim për një telefonu e sjetër, orta, apo... Pastaj, pastaj, o, pastaj, pastaj, po edhe garit konti, e 52, po kurdo hysh, kurdo dhe dalesh... Po, s'ka që do jemi nora 9, për sëri këtu, do më thëm pas kësa. Sërri, për më në është, femra është forë se madhe. Ndryshet do atë qojë unë emisionin, ndryshet do Olta, Olta fitonë sigurisht Këte jemi bas pak në Klav FM në 100.4, mi që dashur i përshëndesim E nga i përshafim të vogër sot për mqes, radiofonik Po të ishim aferdo dhe këshim të ndë real, pëse jo Save my soul nga Jojo You got what you wanted Didn't you Don't know where your heart is My mind's bruise You knew when you started I'd lose blood on the carpet, it's not you, I try to wash the scars and marks from under my skin, but you're etched in me like stone, you can't save me. Më vjen mirë juve të gjithë, ndaj gjeve familjen Çimbikadër edhe në ekranin e Klapdevës, jam ble në këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes të gjithëve. Me Alton ja, dhe ja. me Lorin në Klapfam si. në 104 yes. dhe në ekranin e Klapdevës. Çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10. Atëherë, uh, 12 vjet është uh, sot ditinda e Facebookut. Ëh. Facebook uh -huh. uh, Rrjeti social Facebook miqdashur nisi jetën Kishtë një dy vjetë që po eksperimentoj Brënda Universitetit Harvardit edhe ca uh, ambjendet të mbyllura Por u shbal edhe u hapë për uh, botën bar Në datën 4 shkurt në vitin 2004 mm -hmm. 4 shkurt 2004, sot është 4 shkurt 2016 Alo, mirë më gjesë Mirë më gjesë Kushtë e ti? Njëmë Ari Si që? Ari Ari nga Durësi Ari Ari Atërë Ari, Atere, Ari. Uh, letë provojmë bashkë Kam tre pjude, nëse i kalon me sukses, ke për, për të fituar një kontrol të plotë mikësor në hospitalin Amerikan. Pjude e parë është kjo. Lëkura e qenit, iluzionin në sirtar, shpata e Damokleut, janë libra nga kjy autor nga Tirana. Lëkura e qenit, iluzionin në sirtar, Shpata e Damokleut janë libra nga ky autor nga tjera si? Së ti? A, oh, më vjen keqë Ari Ari, e duke shuar në pun? Po, po Bëm mirë shumë mirë punë të mbarën atërë Falim të e për të qimin Kallof Shbukur Qa më mirë pashum i dashur yes, Mirë pra Pytja vlenë për ju, Tanji Pytja e parë ishte Jakarta është kryeqiteti i cilit vendi në azinë juk lindor Ase e suqet Vendijesht olta ti më fillohet Indonesia, Indonesia. Faleminderit Goca. Albi fiton dy bileta për. Bravo rështë. Albi. Indonesia ishte përçigia sakt për fitën sak e parë, përfitën e dytë përciquni tani në 0692070222. Nëse doni të luani, i shkruani mund të më merrni dhe tregojini në 0692070222 për të bërë pjesë e quiz-it me tre pyetje në telefon, kthehemi më pas. Nights are made of kiss and makeup, it's on the edge of emotion on me, I see that look in your eyes, heartbeats get in the way, I see that look in your face, I can't take it away, oh God, that's the trouble with me, I need the trouble with me, I need the trouble I need the trouble with us. I need the trouble to trust. Ooh, God, that's the trouble with me. I need the trouble with you. Ooh, God, that's the trouble with us. I need the trouble to trust. I see you looking at me. You left me under your dress.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 What's the price of Buy some time Maybe leave Mirë mqesi Mirë se këni ardhur në krybin e mqesin Valet e Klav FM në 100.4 Edhe në ekranin e Klav dë Vëz Gjdo mqes me juve Nga ora 7 dhe nërën djetë Në këto valet në këte ekran Unë jam blendit u bashkë me jerin Mirë mqesi Në altin i nërëtën edhe gjesi, Lorin Gjdo mqes me juve um, JP Harvey është një Artiste angleze E them artiste Sëpse JP Harvey është është më shumë se sa Kënktare është më shumë se sa kantautore, kompozitore, është instrumentistë, është poete, etj, etj, etj, etj. Dhe është dhënë një album, ë uh, i cili dal në datën 15 prill, mm hmh. Dhe për këtë album, i cili quhet The Hop Six Demolition Project, ajo ka ndërmarrë një udhtim në tre vende të botës. Kosovë, pa, Washington DC, mm hmh, qytetin e Washingtonit në Amerikë dhe, dhe Afganistanin. E tregon se është frymzuar nga këto udhtime, ë uh, Dhe ka dashur që jo vetëm të ledzojmë të këto vende Se përse janë vende që i kanë tërhegjëve janë vende që i kanë interesuar uh -huh. Por thot se ka dashur që të shkoj uh, të i përjetoj E në këto mënyrë pastaj edhe të kompozoj uh, këngë edhe të shkruaj poezi uh -huh. Kushtuar këtyre vendeve A dhe thot Bravo. kur jam duke shkruar një këngë unë imaginoj të gjithë skenën Mën të ishoj në gjyrat Orën e ditë të së mundodhin gjarjet Mund ta ndiej gjendjen emocionale, ndryshimin e dritës, lëvizjen e hijeve, gjithçka që është në atë pamje. Marrja e informacionit nga të tjerë do të më largonte nga ajo që po mundohem të shkruaj. Doja të nuhasja ajerin, të ndjeja dhëun, e të takoja njerëzit e këtyre vendeve që më tërheqin. Mm -hmm. Ëh. Kështu që njëra nga këngët që ajo ka shkruar, e cilat janë shpambukuar, quhet The Wheel. The Wheel. The Wheel, mm -hmm. që në shqip do thotë Rrota. Rrota. Ëh. Mm -hmm dhe un dua që ta luaj atë për ju në këto momente këtu në klubin e mëngjesit është nga PJ Harvey miq dashur rrota meqenë se na fjala video është regjistruar e gjithasë filmuar në Kosovë, kështu që do të shikoni edhe pamje shqiptare atje. Që shpresoj se do t'ju pëlqejmë vetëm në një moment apo dy në klubin e mëngjesit. Dëgjonotin? Oh je, okay. Atëherë, ja ku vjen nga PJ Harvey The Wheel. <laughs> na, na na na na i heard he was 28000 me me disse me segniano no clubem chesit na klabe frem na 104 misdazhura <laughs> nga PJ Harris ave djuat ishte the wheel ti ti ti mam uniam deni do bash me jerin altini noje at the lorry çem qes me juen ora 7 deri në 10 në valet e klabe frem na 104 ka një fitues o pa pa e dashura olta Kanë thënë Fatos Kongoli bravo, Fatos Kongoli është saks Jeta ka thënë e para Fitonë dy biljeta për në teatrën komptar Shfa që është tri motrat Autori i Lëkurajqenit, iluzionën sirtar Shfa dhe Damok Leut është mm. Fatos, Fatos Kongoli A e bërë një për ditit e të lartin Me një këshu Jingle Dingle Yay! Cili është Emri i Garprit më të gjat në bot. Okej. Okay. 069 mm. 207222 dërgoni mesazhin tuaj apo haruar të, të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Jero. Pam. Ti e di? Garpri më i gjat në bot. Mm. Unë e di për shembull, po nuk e them dot. Okej, mos e them. Por ndërkohë kanë gjetur edhe zërin e bujë. Po. Oh, e ka gjetur Irena dhe më vonë Erjon Velia. Bravo. Wow. Bravo, bravo. Me të njohur më shumë privatësinë, në shtet është drejtë drejt. Po s'ka, shkëputur nga konteksti fare. Aiteme vështirë se ka thënë, çfarë kanë duke thënë? Çfarë kanë duke thënë? Çfarë kanë duke thënë? Është një fjaliç që fillon të mbaron me një pik. Me ngjoftme është te privatiteti, te shteti është drejtë drejt pik. Po mirë, po përsa po flasin. Po çrën si kanë, zërin duhet të identifikojmë. Ja se çfarë. Po janë kurioz, un po mira. Po flasin, po bënin sikur gjasme ë do të korruptojnë njëri tjetrin me Ermalin. Aha. Do Ermali thoshte a ka ndonjë event A takojm Ediranin që të futemi në çeveri. Këtu thoshta, është edhe drejt drejtë drejtë. Në shtet është drejtë drejtë, ta të privatës nuk. Okej, okay, Irena 397 i baro numrin fiton dhuratën nga Electronic Line. Bravo. Unë kam zhimin në shtet, as në privat nuk është drejtë drejtë. Drejtë drejtë është vetëm uh... Kukeli, kur ke uh, kur e ke punën tënde. Vetëm te të Zoti është drejtë drejtë. Pam. Mm, mm, mm, nice ve apo mm, mm, këtu uh, a man. Unë di korrupsion uh, ka korrupsionin biznes që janë uh, po aq dhahtashme sa korrupsioni i shtetit. Nesër Oke, okay, falimin derit uh, Pra, kërkojmë gjarërin më të gjatë në bot Nuk që vetë korupcion Edhe përse më më t'ishtë Teknikishtë është si një Qo, e i gjatë dhe e i trash I ka të dyja Edhe mbytës Këmë e që nga fjallan, gjarërin më mm -hmm. i gjatë në bot Nuk është se të helmon Këtë mbytër ti është shtërëngohat <laughs> Në bëhatë mullar <laughs> Tomer Fryman. Po. Kthehem mbas pak në Club e Fem në 100.4, tani një ndërprerje shumë e shkurtër. Po po. Vizitorë <laughs> s'kam pikë. Shikon? You <shkon>. know what's <laughs> worth fighting for. When it's not worth dying for. Does it take the uh -huh. Kjo të vini në klubin e mqesit në Klab FM, një gjindë pikatër Ete në ekranin e klab të pos Përshëndetja unë jam blendi Kjo është Jeri Mirë mqes Kjo është Artini Hello Dhe kjo është Dolta Mirë mqes Kjo është klubin mqesit E kjo është dherkusin Pepa mm -hmm. Dherkusja Pepa Ja dhe një, dijon um, Ato gëritjete e derrit janë uh, Janë të vendosur atje mm. Jus do të tonë janës që Ska nevoj Se uh, kur është në original Ata nuk flasin Do më thënë uh, Ajo thotë Disit më bradet George Ejo përës është mm. blajin George E shkom kështu mm. Për shëndetje unë jam Pepa Deri Ky është blaj George Ky është mami Der Ky është babi Der Lori, po në cilën qimklojmë, së se në cilën? Nëzora abdend, po kam të zdikë më baro në fundë Këtë të ka që lori sës? Kus ka fëmije të ti se kur mbaro? Ta po vinë, në aminë Nëmendojë a theshë Ne më të droni vedë me emra dhe të thosha umë përshëmushë Përshëndetja, unë jam blenti Kjo shë eri Kjo shë altini dekjo është olta. Vazhdonim me tetë jashtë se katër veta janë lorri po. Ti mund të ishe gjyshi. Po jo, mund. Sësh edhe gjyshin. Gjyshi do ishte. Hmm? Sa gjyshi do ishte? Sa shi? e vjen vjen në progresion anti apo. Mm. Po e kam vetëmën e ku mund të pëlqej për, për shkak se e di që ka shumë printer që na dëgjojnë. Mund të pëlqej që ta përdorim si bazë në vend që të vendosim bazat ça konsumë ne mund të vendosim Melodina Peppos mund mund ta bëj. Nuk mund të jetë kështu që të gjatë gjithkohë, vetëm vetëm Peppa Pick këtu në Grupi në 96. Se një gjë që ndodhesh që kanë maj fiksoan të kjo. Edhe kur e shohin, e shohin me or, e or, e or të tjerë pa këtu po shoh. Si të bër hip hop. Na hover sponsor. Di di di di di di di di. Kjo u nas lashëroj gjatë. Oh je. Pepa Pep. Më sigoni ardhur në klubin e mëjesit me dashur blendin, me blending. Me Jerin. Me Jerin? Jo, jo. Bravo. <të> <të> <të> <të> me blending. Me Jerin me Altinin. Me Holton. Dhe Lorin. Bravo Lorin. Ju shojë këmi Danie. ë Disa George Robert Burr, më infituas kemi Aldan lidhje me më kan thon Anaconda. Ës e eshë kapim, ës ganim Anaconda. A, po pyetim edhe koca, edhe kobra, edhe boa. Jo jo jo, kobra është gjarpr helmeti i saj është i vogël si gjarp. Kobra nuk është i gjatë. Ne po kërkojmë si quhet gjarpri më i gjatë në botë. Specia e gjarprime që është më e gjata në botë dhe surpriz surpriz nuk është Anaconda. Jo. Jo jo. Anaconda ka të emrin e tmerrshëm që i thonë gjithë tmerrshme gjithsesi. Po, vaj po, është edhe por... seksi kështu si emër filma është, ku diun se çfarë, do të na është përdorur shumë ke filmu me Jennifer Lopez, Ta... siç në Anaconda kështu. Por është një ar për tjetër, ndoshta jo as e përmendur, por më i gjatë. Është më i gjatë se një Anaconda. Okej. Okay? Okej. Okay. Tani gozo të hanë munduar pak, megjithëse ja kanë dal. Kenë rënë dakord. Për një fjallë, pa, pa tjetër. Po, sigurisht. A tere, është koha mishdashur për Sha Radio në klubin e mqesit në KLAB FM në 100.4. Sha Radio, loja i që vendos djend të kundur vajzave në kërkim të një fjallet të vetëne. A tere, Cupa. Pa. Fjallet juaj është një koncept. Ja. është gjithmonë koncept dhe saj që unë them ha e thoni jo, tani që unë them ja. koncept nuk është koncept. A tere ha e tiri. Nuk është drejt. Ja. Ja është send? I ndot sendën. I ndot një sendje. Mund ta thash. Jo thyerja. Jo. Është p. Shandet. P. Jo, yeah. po jo. Po po palosia. Jo. Jo, është sh. Jo. Shpimi. Jo. I ndot sendën, fillon me. Fillon me p-rin? Jo, nuk fillon me p. Për thyerja. Jo. Po jemi në rrugën e tretë. Të fillon me v, me v. Jo. Vjetrimi. Jo. Poka dizhaj që mund të ndodhi me A, dëshirë qikon. ose pa dëshirë. Një turist po bën foto po, në kopërshit. Po i bën foto mandarinave. Nuk e po. kanë mendjen tek ka ajo që themi. Ato mandarinat hahen tani apo jo? Ja? Jo, janë të hidhur. Edhe ato janë vetëm për dekor. Janë vetëm për dekor, prandaj janë. janë helmuese për turistët. Sa, kështu që ta bëjnë shumë zili, ëh. Domo shumë neps të ngjallë. Shumë neps, sikoma, arkat me mandarina plot gjithandeja. Nxir 500 lek blen 7 kokra. Apo me 1000 lek blen më shumë. Vazhdaj. Faleminderit. IB 14 për kanë për përshtypenun. Nëse me Nasem po. Bolarca shmi. Isë, gjithsesi kanë bërë hatri me mua, me Shrafiarën. Jo. Po po. Never. U, never. Never, se never është këngë. Të sjeroj pas semisë. Kam kam një hatror radar. Sa mirë që kupton, por mund ta ndrejsh hatror radarin. Vazdojmë. Atëre. Nuk ishte hatri. Eshtë skaçi ndovë senderes. Unë dashj një ndim, por fatkeqësisht jo nuk e keni kur mund. Kështu që shpesh ndodh që një turist Një turist fotografon mandarine. Mandarina të jashtë drita nes ton. Vazhdoni me ndonjë. Ja pitur fal, e penga ishte ai. Po, po. Ai thon këto fruta. Ai është ti emri natyre. Është nga vendet nordike. Mandakall e shoku. Mandarina është vetëm këtu. Që nga mandakall ky është. Mandarina që na këtu, është artim, një portokall me mandarine. Atëre. Goca, një sekondë është diçka që ndosë neve iri edhe një ditë. Mund dëma që thash, unë është mund të ndodhi aksidentalisht ose me dëshirë. Që mund të ndodhi. Pra është ndjarë, një ngjarje, një veprim. Jo. Mund të ndodhë sendeve më mirë. Rasti sore ieri. Mund të ndodhë gabimisht ose jo me dashje, pa dashje, por mund të ndodhi edhe me dashje. Për kënaqësi. Sendeve që u ndodh kjo çja jam. Për kënaqësi e tha ieri. <laughs> personale. Po, po, po. po. Unë ndajojm personale. Po Për kënaqësi personale. G g g. g, g. Ah! <laughs> <laughs> Bravo. Kë. <laughs> <laughs> Ai tingulli xaltini e preferon shumë, po nuk u jep dorë. Ggja kur nga, kur mund no, ta bësh si tingulli. Në nxehtësinë e momentit nuk e ka kohë të e thotë edhe më përfitësi kation me këtë. Është shumë nxitim, është ndrysh. Ta shkatrosh. Po, aty kishte një herë që mund të ndodhi për kënaqësi personale. Pa. Mirë, jeri dit ka ndodhur? Pa, nuk ka ndodhur. Wow. Nice. Mos qendona asnjëherë. Njeri jeton si për filma, ish, dë dë për në përfilma. Fatkeqësisht, ëh. Po doja un. Po që nga Siccakan të mandarina,çi është edhe një zonj tjetër. Po edhe një <gjit> zonjë. <telephone> wow, shikoj. Po i bën limonave këtu. Lori, Lori, shikoj. Ai dalën te dritarja. Hajt dalim te dritarë, të bëjmë foto. Sigurisht jo po fotografon limonat. Dalim edhe këtu. Nga ja, vin këta moda. Ne fotografon limonat. Ne djinga vende të ftohta. Po prandaj po thënë, s'ka mundsi. Ai po tani. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Pahave er apo di Lori, sa ajse duket duket mos e mos Lori do të bëj filme edhe me këta. Ja Lori, ja. Ape, Lori, se iku koha, iku Lori, iku, Lori Muke, erdi prap Muke, mërë, lori, mune marë, s'ka që është A, Lori, mësë munduaj shumë, Lori Hape, planinë Tani, unë e shohë që përbën foto vetëm të një kokre limonje E shohë? Ja, përri kokre Kokre në limonjit, e shohë? Ti bërë një foto, kësa që i bën foto limonave Igu, Tani Mëndishtë të kështë? E mbaroj punën Nejë, se Mmmmm Mmm Mm -hmm. Nesë kemi mënduar mm -hmm. akoma një fjal, gosa, por uh, Keni ka Ju premtojmë si. se nga mendojmë Tani një është nëndë e tëridje Pitoni 30. më kanë thënë Genti një gjashtë katërin bërë numri Do të qëmë të këmë gjikë for të finja është gjarëpri <coughs> në gjatë në botë Pitoni, Pitoni Të lumë të genti Pytet jetë që kanë tëtu është tjo mm -hmm. Oh, për enderit Damn, damn, damn, damn. Chtohet? Pema e vogël japoneze. Tan. Që rritet në vazo. Mh, okay. 069 20702222. Dërgoni mesazh. Sa kam kërkuar në Shqipëri asdon. Është shumë e bukur ato. Unë do blija një që nesër. Do të kisha blerë thonë. Si quhet pema e vogël japoneze që rritet në vazo? Mhm. Kërim bashkë, kërim e mjesit. Cool Kids tani në Krave FM në 104. Kjo është nga Eco Smith. Nëndër tredi një, njëm tjesë. She says i'm walking in a straight line, that's not really her style. And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind. Mirëmëngjesi. Oi, nën 34 minuta. A ti nuk e kam ndërmenduar një fjalë që mund të ishte e fjala jone në shë radio? Ata shkruan. E kam ndërmenduar. Oke. Okay. Mhm, mm e kam ndërmenduar unë po. Oke, okay, s'ka problem. Ai mund të hedhi punch, por shumë të s'jam dakord blen, nuk jam dakord. Jo me këtë, këtë jo. Jezu, ti provoje një herë. Onta, sa ajëton ne kanë gjetur? Ja po mundohem mirë të gjej një fitues, okay. po. Pak e vështirë pas kanë thënë gromësi, makotitje, kërcitje. Po, jam plotësisht ja. dakord. Grisje. Po, grisja është saktë, bravo. Është Elisa dhe fiton një lule nga bota e luleve. Siç sa ajeri, mm. diçka që ndodh se ende ve mund ndodhi aktualisht. Bravo. <sus> Kur je duke kaluar në ferra? <sus> pa, si ku i kemi thënë këtë? I famshëm? Pa. Ëh. -hmm, ose mund të ndodhi që për çej, për shembull. Këtë krysësh, kanë atjere, dhosa. Ose në stresësi, për ka situata nga më ndryshme, e lë me kajshpa, unë zhjeta vetëm dy. Më mirë për kënajsi, thëm unë. Edo, unë. Se këtot stresit nuk janë këndshme. Oke, okay, mirë. Mm -hmm. Se të nojësit. Nice. Qupani? Tam. Gati? Gati. A, të ere. Letë lëvajnë pakë, që radio djemës. Mi qëtë dashën, mm -hmm. unë dhe altini ke mirën d'akord, altini tha jam shumë, shumë, Ok Goza të dhe të gjeni Nisëm është er send? është er send I madha për neksin, i vogël? Tënë tënë Renativisht Asë i madha Asë i vogël nuk është I vogël nuk është për nuk është i vogël Asë shumë i madhë Asë i madhë për të Për të futur brenda asë është Bre, Brenda ku? Brenda Send. Nuk është ima sa një makinë, nuk është i vogël ah, okay. sa okay. sa një telefon. Okej, okay, kuptova. Uh, Ësh për përdorim personal? Si Send? I, Ame, i, jo, jo personal. Jo personal. Po, çu se dieton vetëm? Dieton vetëm di për përdorim personal, por uh, nëse jeton vetëm. Nëse jeton vetëm. Për shkak televizori, po, okay. të televizorit, nëse jeton vetëm është vetëm një Send. Ne kemi në shpikë Sendin. E kemi. Po katsa më shumë se një? Unë skam për shkakun, për shkak të që kanë, kanë sa që s kanë. Kaq që kanë, kaq që s kanë. Ti s'ke të?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 Në dola, brënda në dola Pa, po, unë i doje po dola, mund të kesh një... A, më tonë? Pa, kesh një këthim dë vogëlë këshu Si sen, dësht ford, i fordë, apo ësht i butë? Ford. I fordë, i fordë ford. A ti në, o, o, o, përshimë A, po, mund të po thujesh, pa, mëse do mm -hmm. Do me tonë, thujet lirisht, apo? Jo, ja, ja. lirëve ja. dhe më qësë e për plasë ja. <tus> <tus> Po nga njërëve të mund të thujesh, apo? A, mund të thujesh nga njërëve, po Tani, fajëskëmia. Po ka për bërë një plastikë, po, sigurisht. Mendoi valli shumë se është plastik. Tani është plastik. Ëh, uh, këta e përdorin më shumë djemtë go, go vajzat. Go, go, go. Go, go, ma, no, për, jo, është ato. Jo, jo. Ja. Jo, jo. Në e përdorin uh, apo të dy. Si djemtë si vajzat, por Por uh, na kam nga kjo. Më shumë e përdorin me siguri që ke Olta. Mm, Ëh. Më shumë dhote. mendoj që është është diçka që e përdorin uh, gratë. Femrat. Femrat. Por, por sepse po? ne jemi kundër seksizmit në grupin e ngjensit është njësoi përdorshëm si nga burrat dhe nga, nga gratë. Grat. Ne të gjithë kemi vetëm Altinis ka? Nuk e di. Po Shikon se ne nuk është të flasim shpesh për këtë sem, sepse nuk është me një sem për biseduar dash shpesh. A fillon me p? Jo. Ja. Jo, nuk është pasqyra. Jo, ja, nuk është pasqyra. Jo, pa, me pasqyra jo. kanë të gjitha. Ka një funksion pak më më specifik. Të zdua të them që pasqyrat është e dobishme, është e dobishme, por kjo është më me për kryer punë, si thotë, pasqyra është për të paguar, për të zgjuar. Këtë gjë ne e përdorim Përdit kur e kemi? Jo, nuk më thosha përdit. Ja. Madje gjosa do të ndi më prap. Jo, nuk e ndoja. Tanë do japësh, e di ç'do jap. Ës me, mm. domethënë përdoret me dy fjalë. Si me dy fjalë. Me dy, janë dy fjalë që formojnë këtë. Madje tre nëse marrim dhe lidhsen në mes. Ah. Oh, Ës oh. shumë e thjeshtë. Ju pas keni menduar fjalë. Ës shumë e thjeshtë. Ne s'kemë menduar fjali tani, është se thuaç. Si thuaç grisë mishi. Si thuaç televizor LED. Po. E kupta. Kur themi grisë mishi, themi grisë mishi ose themi mulli kafeje. Po. Nuk është asmë e komplikuar, thjesht as. Unë kam me siguri që po, ka. okay, e kam. Ka? Po, do ka të. E përdor për peshka. Po. Po, e përdor. Dy herë në javë, një herë në javë. Dy herë, a do të thotë një herë në javë ose dy herë në javë? Po. Katër çmendur që e përdorim për ditë, po. Me s? Jo. Me çfarë? Me s. Jo, jo. Po kjo futet në priz. Futet në priz, futet në priz saqë ta. Në priz. E afruar. Dhe f, f. Saqë. De, fa fa fa pa, pa. E, përdoj e përdoj për dit E përdoj për dit Përdoj për dit Qënge të, të, të shmundur fare <laughs> <laughs> E manjake E u rej shumë Për do të ime shë vogët Qënë që duhet të pastrër njërë E kuptoj Kapetin gjerat Ah ok A jo hetë bisko Qënge për pisë të i që mami I si të glurin Tërë rë rë rë rë rë rë rë rë rë rë rë rë rë rë rë rë rë rë rë rë rë rë rë rë rë rë rë rë rë rë rë r <tallim> Kjo është nga... <tallim> <tallim> <tallim> nuk bën ka shumë zhurë ma jo ime Nuk bën ka shumë zhurë ma jo ime E tishë anë shkjo që për t'gjojmë? është një video mm -hmm. Youtube-i okay. Më da të rego shëtë ori E cila s'gjatë Tëtorë Sepse këfmi Cilët nuk flenë Nëse u vë këtë zhurë Atër e zë gjumi Atër e zë gjumi dhe nëse ju jeni duke përdorur fshesën me korrent për t'i bërë fëmijët tuaj kolik që të mos që të flenë mund shkoni në YouTube dhe të kërkoni për zhurmën që mos vini fshesën me gjithmonë uh -huh. sa hazhoni shumë korrent. Uhum. Më mirë kompjuteri se sa fshesa me korrent. Po, normal. <laughs> A jërdorno. Ka video? Te tor video. E njëjta gjë ndodh me tharsën e flokëve me asiratorin, lavatriçën, la me, me zhurmat tonë. monotone me pak pa, fjalë. Po, pa. po, hmm. janë zhurma të qartë, çka so. Ka fmi që flenë vete me këto alti? Po, po E të mërshme Ndryshet të cëmëndin? Prindin të cëmëndin, më janë një gjithë Pa Thejmë bas pak <coughs> gjujnë në gjithësit A door nga Jasmine Thompson në shqvarë të gjithëm tani Në Klau FM në një qitë bika Gjumë të mbel Po, Unë tëmë se, se jo po, Por në të gjithë dhe mi Se po, so. mi gjesi, më gjesit Nesër Ora. ju kujtoj që është premte dhe muzikën Do të azhidhni ju dhe ju lutëm Kërkisat muzikore gjatë javës Dhe pik Nuk i pranën Dhe pik A the the mamma peak. i policia e shtetit <laughs> Por pranda e kemë lëmë të premte në të një lutë Policia muzikore duhe së nëllë Policia muzikore Dhe ka, ka një gjë, kur ta plëthoj një herë, dy dhe tretën Ma se korkomo të lutëm, të lut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 see藤 coder jal There is a correlation which <music> oh. has been written unaware of it Only one Ahhh happens so to meet the ones come from living with vetted or if you chose to read he was alive he is lying in a super fair this is not what about <African> Vientes beside our house. Yes! I'm theu tierra and stake到 thereamorphpieces been. I was in the most complete one here. And I think that's your thing. who is the Kosovo culer. Thank you and i hope that was nice and die. Theoran of Turkey were told for it to be equal. Yes I was scared that to be stars and calerc ports Go Secretary Os yaz to Tombo of Japan. No have not decided that they are right the name of God so ...est because you do not take it at our top. And that it was kept for the last end. The idea you want to use your own and for the first Kjo është mon edha që përdo ëh, me të shke? E <coughs> më mirë. E më mirë, ajo ishte <laughs> për telefon, telefon mund të tosh. 069 27 1222 dërgonë mesajët uaja. Më të ushtë dullari. është nga këngët që e kam dasho shumë të këngë, kënduar nga The Black Eyed Peas. Jo, a, a, yeah, hm, <të gëzdit> <të gëzdit> a mund të ndryshosh i mrzitur me këtë këngë? Besoj se jo. Asnjëherë. E kam rësisht me me fytyrën mënjan. Jo, nuk mund të ndryshosh i mrzitur. Varet. Do të gëzohesh. Do të gëzohesh. Do të nosht. Kam një tekst, kam një tekst, ose atë background. Varet, varet. Atëherë, a mund të bëjmë një reklamë? Gjasë varet. Një reklamë dëgoja, mish, tash do no të bëjmë një reklamë dëgoja tani. Kto janë, as këto nuk janë të shkruara. Ej, po. Asnjë gjë e përgatitur asnjë që është shkruar. Pas skenar. Çdo gjë improvisuar, po shumë keq. Ne kemi humbur celularin. Ne gatës kam një, unë, si pa. Ej, tash ishin në lanë sot i di. Ta provojmë një. A kemi? Okej, po. Aha. Mos mendose harova. Ai seun. Është oke kjo. Ja, më shumë mirë, skërcjeshum. Në rregull. Ç's janë në fillim do të vendosim se çfarë është produkti. Produkti. Unë sema le ta. Ëh, diçka që të kurojmë kurrizin për shëndet të përmirësimit të emrës. E ja ja, punësinë ja, të mësoni ti shësesi. Mund ta si. <laughs> <Më të> provojmë, <laughs> dyqani janë se çdo gjë. <laughs> A keni nevojë për ti mbajtur lart? Lart. Ja, dëshoj, po ende. Shës me Koren, shës me Koren, shës me Koren, shës me Koren. Po kam shës me Koren, një gjë tjetër që s kam. Ajo që është reklam. Re, ne bëj këto, ç'është mënyra jon për të thithur sa më shumë klient. Klient në klubin e MJ-sit duke shpresuar e ulutur Se ata që nga të gjojnë që kanë biznese dhe, dhe gjojnë të Ky mund tishtë e momenti juaj Kjo mund tishtë dhe kjama juaj Imaginoni për shumë mund që ju nuk keni një kompani që shetë pip Por jeni një dyqanë shesasht me korendë për shtalë mm, Ok? Mm. Qushe jaku është momenti juaj Keni shumë fëmi? Pa Pa pasërti në shtëpi... Jërë, sakonishtë... Hmm... Keni nevojë për thithje... Pa! Yes! Okej... Okay. Fshesat me korend tek doku... Oh... Thithje oh. maksimale... Për të oh, gjitha yeah. nevojat të uaja... Tanina, duhet një klient i knashur... Ha, një... Dë t'y shirë... Oh, shir. këto fshesa janë të mërekulluashme... Bdeva një dhe tapet i mërë si ri... Shpotova nga papastërtia në shtëpi, është një mrekulli. Se kisha thithur asnjëherë kështu më parë. Zhulin e shtëpisë time. Madje edhe fëmija tim nuk e lajmë, fshesa është e mrekullueshme. Dy herë në javë, kur vjen burrja puna, i fus një të thithur. Vazoj, papalda do ta di. Okej, totë do të. Okay, dhe dhe. Kam uh, un kam gruan më të mirë në botë. Më urë para Lësishë isha baximane. me depresionë dhe, dhe pia kësa naks Tani që bleva fqesën me korend të kdoku E i fus një të thidur mbas të pune E jam rehat Plus, fëmijën ma zëgjumi Se e kam kolik Abo jo, falim ndërrit Falim ndërrit, falim ndërrit Fqesat të kdoku Në autostradën tiranturës kilometri gjasht E janë i këtu, përthithje maksimale. Doku. Ok, doku. Kjo ishte, në e falim dhe e doku. Okay. E improvisuar, pa tekst. Ere s' tjetër më mirë, po. Po, po. Rav Sholta. Do mundohem e. Uh, ka ishpra? Ka ishpra? Uh, në kam përshyme që ka ishpra sot në klubin e më gjithëja. Po, po. Jini. Leti japim dy bileta dhe Ana, 032 i mbërë numër, ka thënë euro. Po, Ana, është të përte? Prevo. Ke fituar... Uh, Duvitela për Nestin Plex. Nuk thotë edhe një herë filmi është, janë dy Film. filma, nesër mbrëmë, janë premiera të dyja. Creed, ndihmi <laughs> i Rokut, Rocky, m'valim, Rokut. Ish tonë der Rokut ska hiç. Jo, nuk i zgjon. Ish tonë ska. Po dizen Rok mir dit apo, është është Rocky Balboa, kështu që. Dhe dhe um, Room quhet filmi tjetër? Po, do. Kjo është duke të nominuar te Golden Globe. Po, po, po, po, është vërtet. Ju jep filma uh, filma të në orën 18:30, 18:50 nesër në Cineplex, është kinema më e mirë në Shqipëri. Kjo është çu pa pik dyshimit. E kush e dyshon le ta provoj vetë. Është mjaft të drejtë. Orkestra Zaimi është duke ardhur më së dashur në Radio Klan FM me mprof, uh, Music Box. Sa chuat emisionin e saj, në <laughs> profesionin e saj. Në <laughs> fakt është i lidhur me emisionin e saj. Mm, më jep për profesion ka ka profesion Orgesa, po ju quhet profesion kontrar. Kontrar normal. Kontrar çfarë? Derisa Ilir quhet. Ilir. Varë se sa kaq janë shumë të stresu ndonjëse. Jo, Ilir. Jo, jo, nuk ishte siç e kisha. A është profesion si i mirë që është private. Po vërtet freelancer. Jo, më duket se profesionet e lira në fakt nuk quhet kontrar, nuk futet. Jo, mendoj që janë këta, juristët, avokatët, etj. dhe të tjerë. Po janë këta që kam patente personale. Pa, patente personale. Patente personale. Pa në faktë fotografia ai ka dal, ëh. Nuk dola të olon të vëtentati, kështu që normal personale. Do dalësh të vëtentati? Jo, ja, jo. Ja. Jo, ja, apo? Nuk i skel rregull. Nuk ti skandal. Atëre. Atëre. Ja. Ne do ikim tani. Orkesa e aimi me profesion të lirë do të vi në Music Box në 104. Sot kemi hit paradein italian. italian, po, 15 numëra sipas klasifikimit në Itali. Ëh. Uh -huh. E shum informacione të tjera në lidhje me botën e muzikës nga 10-a deri në mesditë me Orgesën. Ikem? Ikem. Shërim nesër. Çau. Mirupafshim, kalofsi bukur.